ставте лайки та підписуйтесь на канал. Розділ 13. Інтерлюдія. Плоть, а під нею кров. У шинку путь камінь запала тиша. Воно оточувало двох чоловіків, які сиділи на самоті за столом у залі. Квоут перестав говорити, і хоча здавалося, ніби він повільно дивиться вниз, на свої складені руки, насправді, його погляд був спрямований кудись далеко. Нарешті він підняв очі, і здавалося, мало не здивувався, побачивши, що по той бік столу сидить хроніст, який заніс перо над каламмарем. Вибачаюсь за технічні труднощі. Квоуд присоромлено двидихнув і жестом наказав хроністові опустити перо. За мить хроніст виконав наказ витер кінчик пера, обчисту ганчірку, а тоді поклав його. Мені б випити, раптом, не наче здивувавшись, оголосив Коуд. Я мало що розповідав останнім часом, і в мене все несподівано пересохло. Він легко встав із-за столу та поперкляв лабіринтом, порожніх столів до вільного шинквасу. Можу запропонувати вам майже будь-який напій, темний ель, світле вино, сидр зі спеціями, шоколад, каву. Хроніст підняв бру. Шоколад був би дуже доречним, якщо він у вас є. Я б не очікував чогось подібного так далеко від... Він гречно прокашлявся. Ну взагалі, так далеко. На нас у путь камені є все, заявив Квоут, обвівши змахом руки порожню залу. Безперечно, крім клієнтів, він дістав із-під шинквасу глиняний глек, а тоді, злегка стукнувши, поставив його на шинквас. Зітхнув, а тоді гукнув: Басте, принеси, будь ласка, сидру. Із дверей, у віддавленому кінці зали, долинула нерозбірлива відповідь: Басте! докірливо промовив Квоут. Здавалося б, надто тихо, щоб його почули. Шапай сюди та візьми його сам, халявнику, гукнув голос із підвалу. Я саме де чим зайнятий. Наймит, поцікавив сихроніст. Квоуд сперся ліктями на клас і поблажливо усміхнувся. Замиті з дверей залунали кроки, хтось підіймався дерев'яними сходами в черевиках і з твердими підошвами. До зали війшов басти, який бурмотів щось собі підніс. Одягнений він був просто чорна сорочка з довгими рукавами, заправлена в чорні штани. та чорні штани заправлені в м'які чорні черевики. Обличчя в нього було гостре і тендітне, майже красиве, з неймовірними блакитними очима. Він доніс до, шинкваку, до шинквасу глек, ідучи з дивною і доволі приємною грацією. «Один клієнт?» – сказав він із у голосі. «А самі ви його взяти не могли? Ви мене віддірли від селум тінтури. Ви ж уже майже місяць мене гризете, почитай її та почитай». «Басте, ти знаєш, що університеті роблять зі студентами, які підслуховують розмови викладачів?» лукаво запитав Квоуд. Баст приклав руку до грудей і почав доводити свою невинуватість. «Басте!» Квоут суворо на нього глянув. Баст закрив рота і, на мить, набув такого вигляду, наче він ось спробує озвучити якесь пояснення, а тоді в нього згорбилися плечі. «Як ви здогадалися?» Квоут гикнув. «Ти цілу вічність уникав цієї книги». Або раптом перетворився на неймовірно сумлінного учня, або займався чимось негарним. А що роблять в університеті зі студентами, які підслуховують, з інтересом запитав Баст. Поняття зеленого немає, мене жодного разу не зловили. Гадаю, тобі вистачить такої кари, я тебе посаджу і змушу дослухати мою історію до кінця. Утім, я забуваюся, промовив Квоут, показавши на загальну залу. Ми занедбали свого гостя. Хроніст, судячи з вигляду, аж ніяк не надягував. Щойно Басту увійшов до зали хроніст почав із цікавістю за ним стежити. Поки розмова тривала, хроністове обличчя ставало дедалі більш спантеличним і напруженим. Взагалі-то, про Баста треба дещо сказати. На перший погляд, він здавався звичайним молодиком, нехай і привабливим. Але в ньому щось було не так. Наприклад, він носив чоботи з м'якої чорної шкіри. Принаймні, саме це можна було побачити, глянувши на нього. Але якщо зуміти зіркнути на нього краєчком ока, у тому разі, якщо він стояв у потрібній тіні, можна було побачити дещо зовсім інше. А маючи відповід... відповідний склад розуму, такий, що розум справді бачить те, що споглядає, можна було б помітити, що в нього дивні очі. Якщо ж цей розум має рідкісний дар, не дозволяти туманнити себе власними очікуваннями, можна було помітити в них іще дещо. Дещо незвичайне і дивовижне. Тому хроніст пильно дивився на юного учня Квоута, намагаючи зрозуміти, що в ньому не так. Хроністів погляд, ще до закінчення їхньої розмови, Можна було б вважати щонайменш напруженим, а швидше – нечемним. Коли баст нарешті відвернувся від шунквасу, у хроніста помітно округлилися очі, а його обличчя, і без того бліде, геть побіліло. Хроніст сягнув рукою під сорочку і стягнув якийсь предмет, який висів у нього на шиї. Поклав його на стіл на відстані витягнутої руки між собою і бастом. Усе це відбулося за пів секунди. І при цьому він не зводив очей з темноволосого молодика біля шинкасу. Хроніс зі спокійного обличчя міцно притиснув металевий диск до столу двома пальцями. Залізо, сказав він. Голос у нього був напрочуд звучний, неначе це був наказ, якому слід було підкоритися. Баз зігнувся так, не наче його вдарили в живіт, показавши зуби, і чи то загарчавши, чи то скрикнувши. Рухаючись із недприродною легкою швидкістю, він підніс одну руку до скроні і напружився, приготувавшись до стрибка. Усе це сталося за час протягом якого можна хіба що один раз уривчисто вдихнути. Однак Квоутові довгі пальці якимось робом схопили Баста за зап'ясток. Баст, чи то не усвідомлюючи цього, чи то не переймаючись цим, кинувся до хроніста, але тут його різко зупинили. Так іначе у Квоута долоня була наручником. Баст шевенно запручався, намагаючи звільнитися. Але Квоут став, за, стояв за шинквасом, витягнувши руку, нерухомий, як сталь або камінь. «Стійте!» Владно пролунав квоутів голос. Запала тиша. І в дні його слова зазвичали різко і гнівно. Я не допущу біок між моїми друзями. Я і без того втратив їх у Він поглянув на хроніста. Скасуй це, бо інакше я зламаю цю штуку. Хроніст вражено завмер. Тоді його вистав беззвучно заврушився. І він із легким відвів руку від з темного металу, що лежав на столі. Баст ослабився і на мить безвільно, наче ганчір'я... Наче гань... Ганчер'яна лялька повис на зап'ястку, якого Квоуд досі не відпускав, стоячи за шинквасом. Баст здобувся на кілька непевних кроків і сперс на шинквас. Клоут змріяв його довгим поглядом, а тоді відпустив зап'ясток. Баст повалився на табурет, не зводячи очей із хроніста. Рухався він обережно, як людина з незагоєною раною. А ще він змінився. Очі, що стежили за хроністом, не втратили своєї приголомшливої морської блакиті. Але тепер вони були забарвлені рівномірно, як коштовне каміння або глибокі лісові озерця. А на, а на місці його м'яких шкіряних чобіт з'явилися елегантні роздвоєні копита. Квоут жестом наказав хроніста вийти вперед, а тоді повернувся і ніби на взяв два, два гранчаки і пляшку. Він поставив склянки, а тим часом басти хроніст тривожно розглядав один одного. «Отже, – розгнівано загорив Квоут, – можна зрозуміти, чому ви обидва поверюється саме так?» Але це аж ніяк не означає, що хтось із вас повівся добре. Тож ми цілком можемо почати заново. Він глибоко вдихнув. Басте, дозволь мені відрекомендувати тобі Девонові Локісу, також відомому як Хроніс. Він, як визнають усі, чудовий оповідач, запам'ятовувач і записувач історій. А ще, якщо я раптом не з'їхав з глузду, успішний член Аркануму, чи не менше Рейлар. І один із, мабуть, 40 людей на світі, які знають ім'я Заліза. Однак, – продовжив Квоут, – попри ці досягнення він, здається, не надто добре розуміється на життєйських справах. Це показує те, що він украй не розважливо здійснив майже безнадійний для себе напад на, як я здогадуюся, першого представника народу, якого йому пощастило побачити в житті. Хроніст незвиручно вистояв це представлення, дивлячись на Баста, як на змію. Хроністи, прошу вас позовнюватися з Бастасом, сином Ремена, принцом Сутінків і Телвіт Мел, найрозумнішим, Себто єдиним учнем, якого я мав нещастя вчити, чародієм, працівником шинку і не невистанню чергу моїм другом. За 150 років свого життя, якщо не згадувати про майже 2 роки під моєю особистою опікою, він примудрився не дізнатися кілька важливих речей. Ось перше з них, напад на члена Арканому, якому вистачає майстерності зв'язати залізо. Це глупство. Він на мене напав і з запалом промовив баст. Квоуд холодно на нього поглянув. Я не казав, що це було без причини. Я сказав, що це було глупством. Я б переніг. Цілком можливо. Але як ти постраждав би, а він би або постраждав би, або загинув. Ти не забув, що я відрекомендував його як свого гостя? Баст мовчав. Його обличчя залишилися агресивним. Отже, заговорив Квоут, із холодною веселістю. Ви представлені один одному. Ради знайомства? Дуже холодно, сказав Баст. Навзаєм, відповів хроніст. Ви просто не можете не бути друзями, повів далі Квоут. У його галасі у його голосі з'явилися загрозливі нотки. А друзі так не вітаються. Баст і хроніст витрещувалися один на одного, жоден з них не вирухнувся. Квоутів голос тих: Якщо ви не припините це глупство, можете негайно йти обидва. Одному з вас залишиться маленький ковалок історії, а другий зможе пошукати собі нового вчителя. Я геть не терплю хіба що одного. Примх свавільної гордині. У стишенні на прузі квоутового голосу було щось таке, що змусило їх відвести погляд один від одного. А коли вони повернулися до нього, за шинкласом уже, наче стояла зовсім інша людина. Життя радісний шинкар зник, а на його місці стояв хтось похмурий і лютий. Він такий молодий, зачудався хроніст, явно не старший за 25 років. Чому я не помітив цього раніше? Він міг би зламати мене голіруч, начого хворостинку. Як так сталося, що я прийшов і у... прийняв його за шинкаря? Хай навіть і не мить? Тоді він побачив квоутові очі, їхня зелень потьмяніла настільки, що вони були майже чорними. Ось кого я прийшов побачити, мовчки подумав хроніст. Ось той, хто був радником королів і ходив старими шляхами, керуючись лише власним розумом. Ось той, чиє ім'я в університеті стало похвалою і прокляттям. Квоут пильно глянув спершу на хроніста, а потім на Баста. Обидва дивилися йому у вічі не надто довго. Після ніякової паузи Баст простягнув руку. Хроніст трохи завагався, а тоді швидко протягнувся, неначе суючи руку в багаття. Нічого не сталося, обидва, здавалося, були помірно здивовані. «Неймовірно, чи не так?» – ущіпливо звернувся до них Квоут. «П'ять пальців плоть, а під нею кров. Так можна і повірити, що на іншому кінці цієї руки перебуває якась особистість». Обличчя в обох набули винуватого виразу. Вони відпустили руки один одного. Квоут налив у склянки рідини з зеленої пляшки. З цим простим жестом він змінився. Неначе поступово обернувся на самого себе. Так, що від темного чоловіка, який секунду тому стояв за шинкласом, не лишилося майже нічого. Дивлячись на шинкаря, який сховав одну руку в шматку полотна, хроніст із болем відчув, що щось втратив. Отже, Квоут підсунув склянки до них. Візьміть оце, сядьте за той стіл і поговорить. Коли я повернуся, жоден із вас не має бути мертвим, а шинок не має горіти, гаразд? Баст знічено всміхнувся, а хроніст підняв склянки та повернувся до столу. Баст пішов за ним і мало не сів. А тоді повернувся і узяв пляшку. «Не перепийте», – попередив Квоут. Зайшовши до підсобки, «Я не хочу, щоб ви прохи хотіли до кінця моєї історії». Парочка за столом, запинаючись, розпочала напружену розмову. Тим часом, як Квоут перейшов до кухні. Він вийшов кілька хвилин по тому, винісши виніс сир і буханець темного хліба, холодну курку і ковбасу, масло і мед. Вони пересіли за більше стів, а Квоут тим часом виніс на... Виніс тарелі, він метушився, як справжнісінький шинка. Хроніст крадькома, стежив за ним. Йому ледве вирілося, що ця людина, яка мугикає собі під носа, ріже кобасу і той, хто стояв за шинкласом, якихось кілька хвилин тому темноокий і страхітливий, можуть бути однією і тією ж особою. Поки хроніст збирав свій папір і перо, Квоут із задумливим виразом обличчя дивився в кіно, оцінюючи висоту сонця на добрі. Урешті-решт, він повернувся до басти. Скільки я тобі вдавався підслухати? Більшу частину речі, усміхнув Себаст. У мене гарний слух. Це добре. У нас немає часу на повернення до вже сказаного. Він глибоко вдихнув. Тоді повернімося до історії. Готуйтеся. Зараз буде сюжетний поворот. Падіння. Історія стане похмурішою. На обрії збираються хмари. Кінець 13 розділу. Розділ 14. Ім'я Віту. Для мандрівної трупи зима тягнеться повільно. Але Абенті Правильно нею скористався. І нарешті заходився навчати мене симпатії всерйоз. Однак, як це часто буває, особливо в дітей, очікування виявилося незмірно захопливішим за реальність. Було б неправильно сказати, що симпатія мене розчарувала. Але я, якщо чесно, таки був розчарований. Я не очікував, що магія буде такою. Вона була корисною. Це було незаперечно. За допомогою симпатії Бен запеч... забезпечував освітлення для наших вистав. Симпатією можна було запалити вогонь без кресала, чи підняти щось важке без громістських канатів і блоків. Але коли я побачив Бена вперше, він якимось робом прикликав вітер. Це була не просто симпатія, це була магія, така як у книжках казок. Цю таємницю я хотів розгадати найбільше. Відлига вже давно минула, і трупа їхала лісами і полями Західного Союзу. Я, як це зазвичай і бувало, Їхав напередку Бенового фургона. Літо тільки лаштувалося заявити про себе знов. І все зеленіло і росло. Десь із годину було тихо. Бен дримав, неміцно тримаючи віжки однією рукою. Аж тут фургон наскочив на камінь і грубо висмикнув нас обох із мрій. Бен випрямився і звернувся до мене тоном. Який, я по думки називав, у мене є для тебе головоломка. Як би ти довів до кипіння казани з водою? Розирнувшись на круги, я побачив край дороги велику брилу, показав на неї, цей камінь, певно, нагрівся, лежачи на сонці. Я прив'язав би його до води в казані, а теплом каменя даїв би воду до кипіння. Зв'язок каменю з водою не надто дієвий, закинув мені Бен. нагрівання води піде лише близько однієї 15-ї тепла. Це спрацювало б. Тут я погоджуюся, але це неохайно. Ти здати не більше, Ейлеріо. Ейліре. Далі він нагримав на Альфу з Бетою. Це свідчило про те, що він у, сп... у справді гарному настрої. Вони ж сприйняли це, як завжди спокійно, попри те, що він звинуватив їх у такому... До чого б, я певен, не вдався з власної волі жоден віслюк, а тим паче Бета, яка відзначилася бездоганною моралью. Зупинившись посеред тиради, він спитав. «Як би ти збив того птаха?» Він показав на яструба, що летів над пшеничним полем обіч дороги. «Мабуть, ніяк. Він мені нічого не зробив, гіпотетично. Та я й кажу, гіпотетично я б цього не, зро... не робив. Бен захиготів. Гарно сказано, Ельро. Як саме ти б цього не робив? Будь ласка, детальніше. Я попросив би Терена його застрелити. Він задумливо кивнув: Добре, добре, однак це ваша особиста справа, твоя і птаха. Це яструб, він обурено змахнув рукою, сказав дещо нічем не про твою матір. А, тоді честь вимагає від мене особисто захистити її добре ім'я. Так, справді. Чи в мене. Пірїна ні. Хай Тейлу милує, і, помітивши його несхвальний погляд, я притримав при собі решту того, що збирався сказати. Ти постійно все складніш. Це неприємна звичка, якої я навчився від одного учня, що був надто розумним для власного добра. Він усміхнувся. Що ти міг би зробити, навіть маючи пірїну, я прив'язав би її до птаха і намив би лужним милом. Бен наморщив без брови в чоло. Яким зв'язуванням? Хімічним. Мабуть, другим каталітичним. Задумлива пауза. Другим каталітичним. Він почухав підборіддя, що просчинити жир, завдяки якому пір'я стане гладеньким? Я кивнув. Він глянув на птаха. Я ніколи про це не думав. Зізнався він своєрідною, негласною пашаною в голосі. Я сприймав це як комплімент. Однак, він знову глянув на мене, пір'їни в тебе немає. Як ти його зіб'єш? Я думав кілька хвилин, але нічого не зміг придумати я вирішив спробувати змінити тему уроку. Я просто невимушено промовив я «прикликав би вітер» і примусив би його збити птаха з неба. Бен зміряв мене розважливим поглядом, який показав мені «він чудово розуміє, куди я хилю». «А як би ти це зробив?» «Ейліре». «Ейліре». Я відчув, що зараз, можливо, настав час нарешті розкрити для мене таємницю, яку він берег усі зимові місяці. Водночас, мене раптово осінив. Я глибоко вдихнув і вимовив слова Потрібні для того, щоб прив'язати повітря в моїх легенях до повітря назовні. Твердо закріпив алар у голові, приклав до стиснених губ великий і вказівний палець та подув між ним. Мені в спину повіяв легкий вітерець, який скуйовдив мені волосся, і напнув на мить брезент, яким був накритий фургон. Можливо, це був звичайнісінький збіг, але я все ж відчув, як моє обличчя розтягується в тріумфальній усмішці. Якусь мить я так тільки шкірився, мов божевільний. Набена, якийсь спохмурнів від недовіри. Тоді я відчув, як щось стиснуло мені груди, неначе я був глибоко під водою. Я спробував вдихнути, але не зміг. Строхи спантеличений я пробував знову і знову, неначе щойно впав на спину так, що мені вибило дух. Раптом я свідомив, що накоїв. Моє тіло вкрилося холодним потом, і я знавісніло схопився за Бенову сорочку, показуючи на свої груди, свою шию, свої розтулені вуста. Бен подивився на мене, його вражене обличчя аж побіліло. Я зрозумів, як довкола, спокійно. Не вирушилася жодна травинка, навіть звук фургона, здавався притишеним, неначе він він долинав десь іздалеку. Усі мої довки заглушив панічний жах. Я задряпав і собі горло, розірвав на собі сорочку, серце в мене гупало так, що було чутно крізь дзвін у вухах. Я силкувався вдихнути повітря, а мої напружені груди пройняв різкий біль. Рухаючись так швидко, як він ще не рухався на моїй пам'яті, Бен схопив мене за розідрану сорочку та зіскочив зі свого місця у фургоні. Приземлившись у трав'ї обійш дороги, він жбурнув мене на землю з такою силою, що якби в моїх легенях було хоч трохи повітря, воно вилетіло із мене. Я метався на ослуб, а по моєму обличчю текли сльози. Я знав, що скоро помру. Очі в мене запалали і почервоніли. Я шевельно грібся в землі руками, які заніміли і були холодними, як лід. Я чув, як хтось кричить, але здавалося, що це десь дуже далеко. Бен став навколішки наді мною. Але небо в нього за спиною тьмяніло. Він, здавалося, майже не зважав на мене, неначе прислухався до чогось нечутного мені. Тоді він подивився на мене. З тієї миті я запам'ятав лише його очі. Вони, здавалися далекими і сповненими грізної сили, байдужої і холодної. Він подивився на мене, його вуста заворушилася. Він покликав вітер. Я затрусився, наче листочок, у світлі блискавки, пролунав і все почервоніло, почорніло. Далі я пам'ятаю, як Бен допоміг мені зіп'ятися на ноги. Я неясно усвідомлював, що інші фургони зупиняються, а на нас дивляться зацікавлені обличчя. Моя мати відійшла від нашого фургона, а Бен перехопив її на півдорозі, захихотів і сказав щось підбадьорливе. Слів я розібрати не міг, оскільки зосередився на глибокому диханні, вдих, видих. Інші фургони посунули далі, і я мовчки пішов з Беном назад до його фургона. Він демонстративно заходився вовтузитися, перевіряючи шнури які підтримали натяг презенту. Я оговтався та взявся допомагати, як міг. Аж тут нас проминув останній фургон трупи. Піднявши очі, я побачив лютий погляд Бена. «Що ти собі думав?» – прошепів він. «Ну що? Що ти собі думав?» Я ще ніколи не бачив його таким. Усе його тіло обернулося на тугий вузок в гніву. Він аж трусився від нього. Він заніс руку, щоб мене вдарити. А тоді зупинився. Замить рука... Безвільно опустилася. Він методичними рухами перевірив останню пару канатів і заліз назад у фургон. Не знаючи, що ще робити, я поліз за ним. Бен смикнув за віжки. І Альфа з Бетою потяглив фургон уперед. Тепер ми були останніми у валці. Бен дивився просто вперед. Я обмацував розірваний перед сорочки. Запала напружена тиша. Тепер розумію те, що я зробив. Було відвертою дурістю. Прив'язавши своє дихання до повітря назовні, я позбавив себе можливості дихати. Моїм легеням не ставало сил пересунути стільки повітря. Для цього мої гуди мали бути як залізні міхи. Я досяг би такого ж успіху, спробувавши випити річку чи підняти гору. Години зодві ми їхали в ніякому мовчанні. Коли сонце злегка торкнулося вершечків дерев, Бен нарешті глибоко вдихнув і оглушиво зітхнув. Передав вішки мені. Глянувши на нього, я вперше свідомив, наскільки він старий. Я завжди знав, що йому вже майже 60, але я ще ніколи не бачив, що він виглядав на цей квік. Там я збрехав твоїй матері квоти. Вона бачила, як закінчилося те, що сталося, і хвилювалася за тебе. Говорячи, він не зводив очей з фугона попереду нашого. Я сказав їй, що ми працюємо над дечим для вистави. Вона хороша жінка, вона заслуговує на дещо краще за брехню. Далі ми їхали в нескінченних муках мовчання. Але ще за кілька годин до заходу сонця я почув на віддалі голоси, які гукали. «Сірокамінь!» Наш фургон труснуло від переходу на траву, і Бен різко вийшов зі своїх роздумів. Він розвернувся довкола і побачив, що сонце досі в небі. «Чому ми так рано зупиняємося?» «Дерево поперек дороги? лохів?» «Сірокамінь!» Я показав вперед, на кам'юдну брилу, яка височіла над дахами фургонів попереду. нас. «Що?» «Час від часу ми натрапляємо на такий край дороги я знову показав на камінь, який виглядав над вершечками невеликих дерев на узбіччя. Як і більшість сірокаменів, він був грубо обтесаним прямокутником, десь із дюжину футів заввишки. Порівняно з масивним каменем, фургони, що скупчувалися довкола нього, здавалися доволі крихкими. Я чув, як їх називали стоячи каменним... стоячими каменями, але бачив дуже багато таких, які не стояли, а тільки лежали на боці. Знайшовши один такий, ми не зупиняємося до кінця дня. Хіба тільки тоді, коли страшенно поспішаємо, усвідомивши, що верезу указна що, я зупинився. Я знав їх під іншою назвою Путь камені, тихо промовив Бен. При цьому він здавався старим і втомленим. За мить він спитав, чому ви зупиняєтеся, знайшовши такий камінь? Ми просто завжди так робимо. Це перепочинок від дороги. Я замислився на мить. Гадаю, вони мають приносити удачу. Я шкодував, що не можу сказати більш нічого, щоб підтримати розмову, бо він зацікавився, але мені більш нічого не спадало на думку. Гадаю, це можливо. Бен відвів Альфу та Бету в місце віддаленого боку каменя на віддалі від більшості інших фургонів. Повернися на вечерю або навдовзі після вечері. Нам треба поговорити. Він повернувся, не глянувши на мене, і заходився розпрягати Альфу. Я ще ніколи не бачив Бена в такому настрої. Побоюючись, що я зіпсував наші сосунки, я повернувся і побіг до батьківського фургону. Я побачив, що моя мати сидить перед щойно розпаленим багаттям і не Підкладає туди галузки. Батько сидів за нею і потирав їй шию та плечі. Почувши, як я біжу до них, вони обоє підняли очі. Можна я сьогодні їсти Беном?» Мати поглянула на батька, а тоді знову на мене. Не докучай йому сонечко. Він мене запросив. Якщо я піду зараз, я зможу допомогти йому влаштуватися на ніч. Вона знизила плечима, а батько знову почав їх терти. Вона всміхнулася мені. Добре, але не позбавляй його сну до світання. Вона усміхнулася мені. Поцілуй мене. Мати витягнула руку, і я обійняв. І поцілував її. Батько теж мене поцілував. Давай сюди свою сорочку. Так мені буде, що робити, поки твоя мати дбатиме про вечерю. Він здер з мене сорочку та обмацав рвані краї. На ній купа дірок, більше, ніж має бути. Я почав правдовуватися, затинаючись, але він відмахувався від цього. Знаю, знаю, це все було заради вищого блага. Постарайся бути обережнішим, бо інакше зашиватимеш її сам. У твоїй скрині є чиста. Заразом принеси мені, будь ласка, оголку і нитку. Я метнувся в задню частину фургона і натягнув на себе чисту сорочку. Порпочись у пошуках голки з нитку, я почув материн спів. «Надвечір, коли сонцю час іти, я пильнуватиму тебе. З небес, бо хоч і не вернувся ти, моє кохання не помре». Мій батько відповів. «Як світло навкруги згасає, домів нарешті я вертаю. У вербах вітерець зітхає. Молю, нехай тепло в хаті не зникає». Коли я виліз із фургона, він поцілував її, театрально нахиливши. Я поклав гоку з ниткою біль своєї сорочки і зачекав. Поцілунок, здається, був добрий. Я спостерігав за ним оцінним поглядом, неясно усвідомлюючи, що колись, можливо, настане така мить, коли мені закортить поцілувати даму. Тоді ж мені хотілося впоратися з цим як слід. За мить бабку, батько помітив мене і поставив матір на ноги. «З вас півріч за виставу, пане підглядайку», – засміявся він. «Чому я досі тут, хлопче?» Ставлю той такий півріч на те, що я, тебе загальмував, якесь, що я що тебе загальмував якісь запитання. Чому ми зупиняємося біля сірокаменів? Така традиція, мій хлопчику, пафесно сказав він, широко розкинувши руки. І забобон. Утім, це одне й те саме. Ми зупиняємося заради удачі. А ще, тому що неочікувані вихідні, до вподоби всім. Він ненадовго замовк. Колись я знав про них один вірш. Як же там було? Як тягни камінь, навіть у вісні. Стоячий камінь там, де битий шлях. Жене у фей, іде за ним усяк. Ляж камінь у уяручена на горі, а сіро камінь нас веде до чогось там на рі. Батько постояв митче дві, дивлячись кудись уперед і потягуючи нижню губу. Нарешті він хитнув головою. Ніяк не згадаю кінець того останнього рядка. Господи, страх, як не люблю поезії. Як його запам'ятовувати слова, не покладені на музику. Він вививив ці слова про себе самими губами. І його чоло зморшилося від засередження. «Що таке тягний камінь?» – запитав я. «Це стара назва приваб пояснила мати. «Це ж шматки зорильного заліза, що притягуються до себе все інше залізо. Я бачив один такий багато років тому в кабінеті див. Вона поглянула на батька, який досі муги собі під ніс. «Ми ж бачили приваб камінь у перересіні, так?» "Мм, що?» Запитання висмикнуло його з мрії. Так, у Пелересіні. Він знову потягнув за грубу та насупився. Пам'ятай це, сину, навіть як забудеш усе інше. Поет – це музикан, який не вміє співати. Перш ніж торкнутися серця, слова мають дістатися розуму. А в деяких людей розум – це до прикрості маленька мішень. Музика безпередньо торкається їхніх сердець. Хоч який маленький чи впертий розум у того, хто її слухає. Мати дещо нежіночно пирхнула. «Сноп, ти просто старієш!» Вона театрально зітхнула. «Справді, це ще трагічніше!» довгою людину полишає пам'ять. Батько прибрав обурену позу, але мати проігнорувала його та сказала мені. «До того ж, єдина традиція, що затримує трупи біля сірокаменю – це лінь. Цей віршик має бути таким. «В усяку днину, кого я в дорозі, шукаю причину, лежачи чи сіру, лежачу чи сіру, спочити по змозі». Батько зайшов їй за спину – Похмуро вибисно вибискуючи очима. Я старію? Він стишено заговорив, знову почавши терти її плечі. Жінко, я збираюся показати тобі, що ти помиляєшся, вона всухо всміхнулася. А я, шановний, не збираюся дозволити це вам. Я вирішив їх залишити, хай собі сперечаються і дерменув до бенового фурбону, фургона, аж раптом почув, як батько гукає в мене за спиною. Гами, завтра після обіду, і другий акт Тінбертіна гаразд, я побіг. Підтюпцем. Коли я повернувся до Бенового фургона, він уже розспріг альфу з Бетою та чистив їх. Я заходився ладнати багаття, викладаючи довкола сухого листя піраміду з чимраз більших сучків і гілля. Закінчивши, я повернувся до того місця, де сидів Бен. Знову мовчання, коли він заговорив, я чудово відчув, як він добирає слова. Як багато тобі відомо про нову пісню твого батька? «Ту, що про Ланра? спитав я, небагато. Ти знаєш, що, вона, що він за людина? Її ніхто не почує, поки вона не буде готова, навіть я. "Я не про саму пісню", відповів Бен. "Я про історію в її основі, історію Ланре. Я згадав десятки історій, які мій батько, як е, я чув, зібрав за останній рік, намагаючись знайти спільні мотиви. Ланре був князем, заговорив я, чи королем, кимось важливим. Він хотів бути могутнішим за всіх на світі. Він продав душу за владу. Але потім щось пішло не так? А опісля він, здається, чи то з'їхав з глузду, чи то втратив здатність спати, чи то Побачивши, як Бен хитає головою, я зупинився. Він не продавав душі, заперечив Бен. Це просто нісенітниця, Він тяжко зіткнув і наче здувся від цього зітхання. Тут я дію зовсім не так, як треба. Забудьмо про пісню «Твого батька». Поговоримо про неї після того, як війни завершить. Знання історії, Ландре, могло б забезпечити тобі певний контекст. Бен глибоко вдихнув і спробував ще раз. Уявімо собі, що з тобою необачний шестирічний хлопчик якої шкоди він може наробити?» Я помовчав, не знаючи, напевно, якої відповіді він хоче. «Мабуть, найкраще буде відповісти прямо. Не надто великої. Уявімо собі, що йому 12. Що йому 20. І він і досі необачний. Наскільки він небезпечний?» Я вирішив триматися очевидних відповідей. «Все одно не надто небезпечний, але значно небезпечніший, ніж раніше. А якщо дати йому меч?» До мене почало доходити, і я заплющив очі. «Небезпечніший. значно небезпечніший. Я розумію, Бен, справді розумію справді сила. Це нормально, а дурість зазвичай не шкідлива. Поєднання сили з дурістю небезпечне. Я взагалі не говорив про дурість, виправдив мене Бен. Ти розумний, ми обидва це знаємо, але ти буваєш необачним. Немає майже нічого страшнішого за розумну, необачну людину. Що ще гірше? Я навчав тебе дечого небезпечного. Бен поглянув на багаття, яке я виклав. Тоді підняв листочок, пробурмотів кілька слів і подивився, як посеред гівочок, і хмизу спалахнув невеличкий вогник. Тоді повернувся до мене. Ти міг би вбитися, займаючись чимось настільки ж простим, усміхнувся, або шукаючи ім'я вітру. Він почав вимовляти щось інше, а тоді зупинився і потер обличчя руками. Тяжко зітхнув і неначе здувся. Коли він прибрав руки, його обличчя було стомленим. Нагадайно, ну, скільки тобі років? Наступного місяця буде 12?» він хитнув головою. Це так легко забувається. Ти поводишся не на свій вік. Він потиться у багаття хворостину. Коли я вступив до університету, мені було вісімнадцять, розповів він. Коли я знав стільки, скільки ти зараз, мені вже було двадцять. Він витрачився на багаття. Вибач, квоуте. Мені сьогодні треба побути на самоті, треба подумати. Я мовчки кивнув, пішов до його фургона, узяв три ногу і казан, води та чаю. Приніс їх і тихенько поставив неподалік від Бена. Коли я відвернувся, він іще вдивлявся у вогонь. Знаючи, що батьки не чекатимуть на мене ще доволі довго, я попрямував до лісу. Мені самому треба було подумати. Я мусив зробити для Бена бодай це. Було шкода, що я не міг зробити більше. Бен повернувся до своєї звичної життєрадісності аж за виток. Але навіть тоді наші стосунки вже не були такими, як раніше. Наша дружба лишалася міцною. Але між нами щось стояло. І я здогадуюся, що він свідомо тримається на віддель. Уроки практично застрягли. Він припинив навчати мене алхімії, за яку я нещодавно взявся. Натомість обмеживши мене хімією. Навчати мене Сигал Дрі, він взагалі відмовився. А на додачу до всього цього почав навчати мене симпатії лише потроху. У дозах, які вважав для мене безпечними. Ці затримки були мені глибоко неприємні. Але я зберігав спокій, бо вірив, якщо я продемонструю відповідальність і обережність навіть у дрібницях. Він врешті-решт розслабиться і все стане як зазвичай. Ми були рідні один одному, і я знав, що будь-які проблеми в наших стосунках рано чи пізно владнаються. Мені потрібен лише час. Я й гадки не мав, що наш час швидко збігав. Кінець 14-го розділу. Розділ 15. Розваги та прощання. Те містечко називалося Геллофел. Ми зупинилися на кілька днів, оскільки там був добрий стельмах, а майже всі наші фургони потребували якогось обслуговування чи ремонту. Поки ми чекали, Бен одержав пропозицію, від якої не міг відмовитися. Вона була вдовою, доволі заможною, доволі молодою, а моїм недосвідченим очам здавалася доволі привабливою. За офіційну версію вона потребувала вчителя для свого маленького сина. Однак усякі, хто бачив, як вони ходять разом, здогадувалося, яку правду приховує ця версія. Вона була друж... дружиною броваря, але бровар. Потнув за два роки до цього. Вона, як могла, старалася керувати броварнею, але насправді не мала знань. Потрібно для того, щоб добре це робити. Як ви бачите, я вважаю, що вигадати кращу пастку на Бена було б неможливо. Плани змінилися, і трупа залишилася у Гелофелі ще на кілька днів. Мій 12-й день народження перенесли на день урочистого прощання з Беном. Щоб дійсно зрозуміти, як це було, потрібно свідомити, що на світі немає нічого величнішого за артистів у трупі, що хизуються одне перед одним. Добрі артисти раз стараються, щоб кожна вистава здавалася особливою, але не треба забувати, що ту виставу, яку вони показують для вас, вони вже сотні разів показали іншим глядачам. Навіть найпрацьовитіші трупи вряди годи виступають мляво, особливо тоді, коли знають, що їм за це нічого не буде. Маленькі містечка, сільські шинки. Там не вміють відрізняти добрі розваги від поганих, зате вміють ваші товариші за сценою. Тоді подумайте, як розважити людей, які вже тисячу, бачили ваш, тисячу разів бачили ваш номер. Згадуєте колишні трюки, ви нові, сподіваєтеся на найкраще. А великі провали, звісно, розважають так само, як і блискучі успіхи. Той вечір запам'ятався мені прекрасною мішаниною теплих почуттів з гірким присмаком. Скрипки, лютні, барабани усі грали, танцювали і співали, як хотіли. Насмілюся сказати, що в нас було не гірше, ніж на будь-якому гулянні фей, яке можна собі уявити. Мені дісталися подарунки. Трип подарував мені ножа зі шкіряним чахлом для носіння на поясі, заявивши, що всім хлопчикам потрібен якийсь предмет, який можна, можна, собі, який можна собі нашкодити. Шанді подарувала мені гарний плащ, який зшила сама. Всі кишеньками для хопчачих скорбів. Батьки подарували мені прекрасну лютню з гладенького темного дерева. Звісно, я мусив зіграти якусь пісню, а Бен заспівав зі мною. На струнах незнайомого інструмента в мене трохи ковзали пальці, а Бен раз чи два збився з нот, але вийшов не зле. Бен відкрив невеличке барильце меду, яке я зберіг якраз на такий випадок. Пам'ятаю, що його смак солодкий, гіркий і похмурій, відповідав моїм почуттям. Кілька людей разом пропрацювали над створенням балади про Бена. Незрівнянного броваря. Мій батько зачитав її з такою серйозністю, наче це був модеганський, королівський родовід, а компонуючи собі на півварфі. Усі сміялися до кольок, а Бен удвічі сильніше за всіх інших. Як Якось тієї ночі мати підхопила мене і закружляла у величезному колі танцю. Вона мелодійно сміялася, наче то вітер доносив якусь музику. Вона кружляла, а її волосся та спідниця крутилася довкола мене. Пахла вона втішно, так, як пахнуть тільки матері. Цей запах, а також те, що вона швидко поцілувала мене, сміючись, утомувало тупий біль від прощання з Беном більшою мірою, ніж усі розваги разом у дяді. Шанді запропонувала виконати особливий танок для Бена, але тільки за умови, що він для цього прийде до її намету. До цього я ще ніколи не бачив, щоб Бен шарівся, але зашарівся він гарно. Він завгався, коли відмовився. Було очевидно, йому чи не легше було б вирвати з себе душу. Шанді запротестувала і гарненько набурмосилася, сказавши, що довго його репетирувала. Нарешті вона затягнула його в намет. Коли вони зникли, уся трупа підбайорливо загукала. Тріп і Терен поставили вдаваний двобій на мечах, який рівною мірою складався з приголомшливого фіхту фехтування. Драматичного монологу, виголошеного Тереном. І буфонади, до якої Тріп, як я не сумніваюся, додався експромтом. Двобій пройшов увесь... Забір. Під час двобою Тріп примудрився зламати собі меч, схоп, е, сховатися під сукною однієї жіночки, пофехтувати, ковбасою та показати таку фантастичну акробатику, що серйозних ушкоджень він уникнув лише дивом. Утім, у нього таки порвалося ззаду штани. Дакс підпалив себе, намагаючись показати видовищний трюк із диханням вогнем і його довелося гасити. Відбувся він дешево, дешево. У нього були трохи опалена борода і дещо постраждала гордість. Він швидко відновився завдяки лагідній турботі Бена. Кухлю меду та нагадування про те, що не всім народу написано мати брови. Мої батьки заспівали пісню про сера Сав'єна Траліярда. Сера Сав'єна, як і більшість чудових пісень, написав Ілліян. І цю пісню зазвичай вважали його вершинним твором. Це прекрасна пісня – а те, що я чув її до цього бать... батькому виконання всього кілька разів, робило її ще прекраснішою. Вона збіся складна, а з усієї трупи віддати їй належне, мабуть, міг тільки мій батько. Хоч він особливо цього не показував. Я знав, навіть йому з нею важко. Моя мати тихим мелодійним голосом проспівала контргармонію. Коли вони зупинилися, щоб перепочити, здавалося, ніби навіть вогонь пригас. Я відчув, як на серці в мене полегшало, а тоді стало тяжко. Я рівною мірою рядав через розкіш двох голосів, які так досконало переплились. І через трагізм пісні. Так, наприкінці пісні я плакав. Плакав тоді і плакав відтоді щоразу. Мені на очі не сльози, навіть якщо цю історію просто зачитують у голос. Як на мене, усякі, кого вона не зворушує, всередині не зовсім людина. Після того, як вони закінчили, на мить запала тиша, в якій усі витирали собі очі та сякалися. Потім, коли минув належний для відновлення час, хтось гукнув «Ланре! Ланре!» Крик підхопило ще кілька людей. Так, Ланре. Батько сухо всміхнувся й хитнув головою. Він ніколи не виконував пісню частково, поки вона не була готова. Ну ж, бо, Арле. гукнула Шанді. Вона вже давненько готується на твоїх. Творчій кухні. Принеси вже звідти дещицю. Він знову захтав головою, досі усміхнений. Вона ще не готова. Він нагнувся та обережно вклав лютню у футляр. Скуштуймо її, Арліодене. Арлідене. Це вже заговорив Терри. «Так, заради Бенна. Несправедливо, що він має так довго слухати, як ти ще з понаємим ріши не почути. Думаю, що ж ти там робиш із дружиною у своєму фургоні, як не...» «Заспівай! ландри". Тріп худко зготував усю трупу, перетворивши її на вивчезний натовп, який скандував і ревив. Батько витримав майже хвилину, а тоді нахилився та взяв лютню. Усі раду загукали. Щойно він сів назад, юрба принишкла». Він настроїв одну чи дві струни, хоч і щойно поклав інструмент на місце, розім'яв пальці та взяв кілька тихих нот на пробу. А тоді перейшов до пісні з такою обережністю, що я зрозумів, що слухаю її, ще навіть не усвідомивши, що вона почалася. Тоді під музику, яка здіймалася, то опускалася за луна голос мого батька. «Послухайте, бо проспіваю я вам оповідку зі старих часів про чоловіка, що в час сит і жив. Був Ланре гордий, сильний, як весна». Мечем із легкістю він завжди бив. Ось яким був кінець його боронь. Упав він, як його накрива тінь. Надміру батьківщину він любив. І жінку Ліру, за чиїм бажанням. І з того світу, кажуть, він прийшов. І враз згадав її свою любов. Батько вдихнув і зупинився, не закриваючи рота. Так, наче він був готовий продовжити. Тоді його обличчя розпливлася широка капосна посмішка. Він нахилився та сховав лютню. Здінявся галас. Багато хто почав виражати Незадоволення, проте всі знали, що почути навіть стільки вже удачі. Хтось інший заграв пісню до танців, і протести поступово вщухли. Мої батьки танцювали разом. Мати поклала голову батькові на груди. Обоє заплющили очі, вони здавалися абсолютно задоволеними. Якщо ви зможете знайти таку людину, яку можна обняти заплющивши очі на весь світ разом з нею, то вам пощастило. Навіть якщо так триватиме лише хвилину або день. Навіть тепер, коли минуло стільки років, думаючи про кохання, я уявляю собі, як вони злегка погойдуються під музику. О, після, з матір'ю потанцював Бен. Його рухи були впевненими і величними. Мене вразило, який гарний вигляд вони мали разом. Бен старий, сивий, підтоптаний, зі зморшкуватим обличчям і наполовину спаленими бровами. Моя мати струнка, свіжа та яскрава, з блідою годенькою шкірою у світлі вогню. Вони доповнювали одне одного завдяки контрасту. Він від усвідомлення того, що я, можливо, більш ніколи не побачу їх разом, мені було боляче. На той час небо на сході вже почало світлішати. Усі зібралися для останнього прощання. Не пам'ятаю, що я сказав йому, перш ніж ми пішли. Я знаю, що, здавався, що здавалося, ніби цього до болю мало. Але я знав, що він усе розуміє. Він змусив мене пообіцяти надістині в яку шкоду, граючись із тим, чого він мене навчив. Він трохи зігнувся та обняв мене. А тоді скуйовдив мені волосся. Я навіть не заперечував. Ніби на знак помсти, я спробував пригладити йому брови. Мені завжди хотілося спробувати це зробити. Беневе вездивоване обличчя було просто чарівне, він ще раз загрібне в обійма, а тоді пішов геть. Мої батьки пообіцяли повести трубу в бік містечка, коли ми знову опинимося в цій місцині. Усі артисти сказали, що їх і вести особливо не доведеться, але я, попри свою юність, знав правду. Нагоди побачити його знову, мені доведеться чекати ще дуже довго. Роками. Я не пам'ятаю, як ми поїхали того ранку, але пам'ятаю, як намагалися заснути. І почувався зовсім самотнім. Моїм єдиним супутником був тупий гіркосолодкий біль. Прокинувшись згодом, по обіді я побачив, що біля мене лежить пакунок. Він був загорнутий у мішковину та перев'язаний шпагатом. А вгорі до нього був прикріплений яскравий папірець з моїм іменем який майорів на вітрі маленьким прапорцем. Розгонувши його, я побачив політурку знайомої книжки. Це була риторика і логіка. Книжка, за якою Бен навчав мене аргументації. Це була єдина книжка в його маленькій на десяток книжок бібліотеці, яку я не прочитав від початку до кінця. Я її ненавидів. Я розгонув її і помітив на форзаці якийсь напис. Ось що там було написано. Квоут. Добре захищайся в університеті. Зроби так, щоб я тобою пишався. Пам'ятай батькові пісню Стережися примх. Твій друг Абенті. Ми з Беном ніколи не обговорювали мої навчання в університеті. Звісно, я мрія коли-небудь туди вступити. Але розповісти про цю її мрії своїм батькам я побоювався. Для того, щоб навчатися в університеті, потрібно було залишити батьків, трупу, усіх і все, кого та що я коли-небудь знав. Буду відвертим, ця думка мене жахала. Як це осісти в одному місці, не всього на вечір чи на виток? а не кілька місяців, на кілька років. Більше не виступати, не виконувати кульбітів разом із тріпом і не грати рядливого шляхецького синка в трьох грошах за бажанням, забути про фрогони, не мати з ким заспівати. Я ж одного разу не говорив про це в голос, але Бен певно здогадувався. Я перечитав його дедикацію, трохи поплакав і пообіцяв йому, що постараюся з усіх сил. Кінець 15-го розділу. Розділ 16. Надія. Наступні кілька місяців мої батьки докладали всіх зусиль, аби заповнити порожнечу, що залишалася від Бен, Залучаючи інших артистів для того, щоб заповнити мій час чимось корисним, і щоб я не киснув. Розумієте, у трупи вік майже ні на що не впливав. Якщо людині вистачало сил на сідлання коней, то вона сідлала коней. Хто мав достатньо спритні руки, той жонглював. Хто був гладенько поголений і влізав у сукню, той грав леді Рейтіель. У свинопасі й Соловейку. Отак От просто все загалом було. Отже, тип навчив мене боязнювати акробатики. Шанді показала мені придворні танці пів десятка країн. Терен виміряв мене я меча і вирішив, що я достатньо виріс, щоб взятися за основу фіхтування. Не в достатньому обсязі, щоб битися на справжки відкреслив від він, але в достатньому, щоб добре зображати це на сцені. О цій порі року дороги були добрі, тому ми їхали союзом на північ шукаючи містечок, в яких ще не виступали, в чудовому темпі, долаючи по 15-20 миль на день. Тепер, коли мене вже не було, я частіше їздив з батьком. І він почав офіційно готувати мене до сцени. Звісно, я вже знав чимало. Але те, чого я на той час навчився, було безладною мішаниною. Батько ж крок за кроком показував мені справжню механіку акторського ремесла. Як трохи змінивши акцент або позу, видатися грубим, хитрим або дурним а мати почала вчити мене поводитися у пристойному товаристві. Я знав дещицю завдяки нашим нечастим гостинам у барона Грейфолов. І гадаю, що вже достатньо вихований, щоб не мати потреби запам'ятовувати форми звернення, правила поводження за столом і розлогу, запутну іерархію знаті. Врешті-решт, я так і сказав матері. Кого цікавить, чи вищий модеганський віконт за віконського спаратана, обурився я. І кого цікавить, чи треба «До одного звертатися ваше світлосте, а до іншого – мій пане». «Їх цікавить», – твердо відповів мати. «Виступаючи для них, ти маєш поводитися з гідністю і уміти не лісти ліктями в суп». «Батько не обходить, якою видевкою користуватися, і хто якого вищий», – пробурчав я. Мати насупилася, прижмуривши очі. «Хто за кого вищий?» – з неохотою вивправився я. «Твій батько знає більше, ніж покази», – сказала мати. А якщо він чогось не знає, то це сходить йому з рук завдяки чимовій харізмі. Отак От він і тримається на плаву. Вона взяла мене за підборіддя і повернула моє обличчя до свого. Очі в неї були зелені, золотистими обідками довкола зіниць. Ти хочеш просто тримати на плаву? Чи хочеш, щоб я тобою пишалася? Відповідь була тільки одна: варто ні, мені було лише серйозно взятися за вивчення цього, як це стало просто ще одним різновидом акторської майстерності черговим сценарієм. Мати складова віршики. Щоб допомогти мені запам'ятати найбезглуздіші компоненти етикету. А ще ми разом написали досить непристойну пісеньку під назвою Понтифік завжди нижчий за королеву. Ми сміялися над нею щонайменше місяць, і мати суворо заборонила мені співати її перед батьком, щоб він, бува, не зіграв її якось перед тими, хто не мав її почути, і не довів нас усіх до серйозної біди. Дерево пронісся стишний крик валкою. Триваговий дуб. Мій батько зупинився посеред монологу, який декламував мені, і роздратовано зітхнув. Тоді ми сьогодні далі не проїдемо, буркнув він, очі до неба. Ми зупиняємося? гукнула моя мати серед фургона. Знову дерево поперед дороги, пояснив я. На Бога. промовив батько, виявивши фургон на порожнє місце край дороги. Це короністра дорога чи як? Можна подумати, ніби нею. Крім нас більше ніхто не їздить. «Скільки часто минуло від тієї бурі? Два витки?» «Менше», – сказав я. «16 днів». «А дорогу й досі перегороджують дерева. Я думаю, чи надіслати консульство рахунок за всі дерева, які нам довелося порубати, І відтягнути з дороги? Тепер ми відстанемо від графіка ще на три години». Фургон зупинився, і батько зіскочив на землю. «Як на мене, це непогано», – заявила мати, обійшовши фургон ззаду. «Хоча якась надія не дещо гаряча вона багатозначно поглянула на батька. На вечерю. Аж зло бере, як задовольняєшся, аби чим наприкінці дня, тіло бажає більшого. Батьківнастрій здається серйозно поліпшився. А й справді, промовив він. Сонечко, звернувся до мене мати, не може знайти мені трохи шавлії? Я не знаю, через темно тут, сказав я, з належною невпевненістю в голосі. Можна й подивитися, розсудливо зауважила вона, поглянула краєчком ока на батька. Якщо зможе, знайти достатньо, принеси цілий оберемок. Засушимо її про запас. Зазвичай те, мені знай... Зазвичай, те вдавалося мені знайти те, чого я шукав, чи ні, не мало великого значення. Увечері я часто відходив від трупи. Зазвичай я мусив виконувати якесь доручення, поки мої батьки готувалися до вечері. Але це було лише приводом для нас відпочити одне від одного. У дорозі з особистим простором сутожно. А їм він був потрібен не менше, ніж мені. Тож вони не дратувалися, якщо я цілу годину збирав оберемок мизу. А якщо коли я повертався, виявлялося, що вони ще не бралися за вечерю, то це було тільки справедливо, чи не так? Сподіваюся, що ті останні кілька годин вони провели добре. Сподіваюся, що вони не згаяли їх на всілякі дурниці, на розпалювання вечернього багаття та різання овочів на вечерю. Сподіваюся, вони поспівали разом, як це дуже часто бувало. Сподіваюся, вони пішли до нашого фербону і побували в обіймах одне одного. Сподіваюся, вони опісля полежали поруч і тихенько поговорили про які-небудь дрібнички. Сподіваюся, вони були разом зайняті любов'ю одне до одного, поки не настав кінець. Надія невелика, та й насправді безгуздо. Вони ж усе одно мертві, як не крути, однак я сподіваюся. Пропустімо час, який я провів сам у лісах того вечора, граючи в такі ігри, які діти вигадують задля власної розваги. Останні безтурботні години мого життя, останні миттєвості мого дитинства. Пропустімо, Моє повернення до табору тоді, коли сонце тільки почало сідати. Видиво, що являли собою тіла, розкидані довкола, наче поламані ляйки, запах крові та горілого волосся. Те, як я безцільно валандався туди-сюди, надто розгублений для повноцінної паніки, отерілий від потрясіння й жаху. Власне, я пропустив би весь той вечір. Я зовсім не став би обтяжувати вас з ними. Якби одна його часточка не була необхідною для історії, вона вкрай необхідна. Це петля, на якій історія повернеться, наче двері, коли їх відчиняють. У певному розумінні історія починається саме тут. Тож, покінчимо з цим. У нерухомому вечірньому повітрі зависли окремі латки диму. Було тихо, не вся трупа до чогось прислухалася. Не вся трупа затримала дихання. Лінивий вітерець ворошив листя на деревах і повіяв на мене латкою димою, схожою на низьку хмаринку. Я вийшов за лісу та пройшов криз попрямувавши до табору. Я вийшов з димової хмари та потери очі, які від цього стало менше пощіпувати. Розгнувши зовкова, я побачив, що намет Тріпа лежить, наполовину розвалившись, у його багатті та тлі. Об... Оброблено полотно оривчо горіло, а ядкий сірий дим у тихому вечірньому повітрі низько повисли на землею. Я побачив, що труп Терена лежить біля його фургона, а в руці в нього зламаний меч. Його звична зелено-сіра одіж була мокрою та червоною від крові. Одна нога в нього була неприродно зігнута, а з-під шкіри визирала розковата кістка, дуже-дуже біла. Я стояв і не міг відвести погляд від терена, від сірої сорочки, від червоної крові, від білої кістки. Я витріщився так, наче це була схема в книжці, яку я намагався зрозуміти. У мене застигло все тіло, думки неначе пробивалися до мене крізь мелясу. Якась маленька розважлива частинка мого я усвідомила, що я глибоко вражений. Вона нагадувала мені про це знов і знов. Мені лед всього, чого навчив мене Бен, щоб перестати про неї думати. Я не хотів думати про побачене, я не хотів знати, що тут сталося, я не хотів знати, що це означає. Не знаю, скільки часу минуло, але зрештою, в мене просто перед очима протягнулася цівка диму. Я ошелешений сів біля найближчого багаття, воно належало шанді, і над ним висів киплячий невеличкий казанок, в якому варилася картопа картопля. Посеред цього хаосу він здавався дивовижно знайомим. Я зосередився на казані. Хоч щось нормальне. Потицяв паличкою в його вміст і побачив, що картопля вже зварилася. Нормально. Я зняв казан з вогню та поставив його на землю поруч із тупом Шанді. Одяг висів на ній кваптями. Я спробував прибрати волосся з її обличчя, і моряка стала липкою від кори. У її скляних порожніх очах відбувалося світло від багать. Я стояв і безцільно дивився на всі біч. Тепер Тріпів намет уже був повністю охоплений повом'ям, а фургон Шанді одним колесом стояв у Маріоновій ватрі. Усе повомі мало синювати відтінок, через що пейзаж ви здавався фантастичним, наче у вісні. Я почув голоси, зазирнувши заріг фургона Шанді. Я побачив кілька незнайомих чоловіків і жінок, які сиділи довкола багаття. багаття моїх батьків. Мені запамрочилося в голові, і я потягнувся до колеса фургона, щоб не впасти. Коли я схопився за нього. Залізні смуги, що надавали колесу міцності, покришилися від мого дотоку, відпадаючи жорсткими шматками брунатної іржі. Коли я прибав руку, колесо зарипіло і почало тріскатися. Я відступив. А воно тим часом не витримало і фургон розковався так, не дерево, з якого він був зроблений. Було гнилим як старий пень. Тепер мені було чудово видно багаття. Один із чоловіків перекинувся назад і підвівся з голеним мечем. Дивлячись, як він рухається, я згадав, як кор викочується з банки на стільницю, невимущено там м'яко. Обича в нього було напружене, а тіло навпаки розслаблене, ніби він щойно підвівся і потягнувся. Меч у нього був світлі, світлий і вишуканий. Рухаючись він розцікав повітря з різким звуком. Я миволі згадав тишу, яка западає в найхолодніші дні зими, коли дихати, боляче і все завмирає. Він стояв за два десятки футів від мене, але мені чудово було його видно в дедалі тьменішому світлі при західному сонці. Я пам'ятаю його не менш чітко, ніж рідну матір, а часом навіть краще. Обичай в нього було вузьке і госте. Визначалося бездоганною порцеляновою красою. Волосся сягало його пліч та обрамляло лице вільними кучерами кольору інію. Він був блідий, як зима. Усе в ньому було холодним, гострим і білим, окрім очей. Вони були чорні, як у козла, але без райдужних оболонок. Його очі були схожими на його меч. І ні вони, Німечно відбивали світла при західного сонця. Побачивши мене, він розслабився, опустив кінець меча і усміхнувся, показавши бездоганні зуби кольору слонової кістки. Це було обличчя нічного кошмару. Я відчув, як різь розгубленість, в яку я загорнувся, наче товсту ковдру для захисту проникло гострого відчуття, що заглибоко занурило обидві руки мені в груди і вчепилося. Можливо, тоді я вперше в житті по-справжньому злякався. Після багатя, біля багатя, захохотів. Лисий чолов'яга з сивою бородою. Здається, ми впустили кровенятко, обережно попели. У нього можуть бути гострі зубки. Чоловік, який звався попелом, повернув меч у піхву зі звуком, з яким тріскається дерево під вагою зимового льоду. Тримаючись на відстані, він став на коліна. Мені знову згадалося, як рухається цартуть. Тепер, коли він дивився мені просто очі, у його матово-чорних очах з'являлася тривога: Як тебе звати, хлопче? Я стояв і нічого не казав. Застиг, як наполохана олениця. Попів зітхнув і на пустив погляд на землю. Коли він поглянув на мене знову, я побачив, як на мене порожніми очима пильно дивиться жаль. Юначе, промов він. Де ваші батьки? Якусь мить він дивився мені у вічі, а тоді озирнувся за пече на багаття, коло якого сиділи інші. Хтось знає, де його батьки? Дехто з них усміхнувся жорстко і холодно, ніби втішившись, особливо добрим жартом. Один чи двоє розсміялися вголос. Попів знову повернувся до мене. І жаль спав із його обличчя, наче тріснута маска, залишивши по собі тільки кошмарну усмішку. Це багаття твоїх батьків? запитав він із жавистовою несловодою в голосі. Я одтерло кивнув. Його усмішка поволі стухла. Він незворушно зазирнув у глиб мене. Голос у нього був тихий, холодний і різкий. Чиїсь батьки? промовив він. Співали дуже поганих пісень. Попили. долинув спокійний голос від багаття. Він роздратовано примружив у чорні очі. Що? прошепів він. Ти ось-ось спровокуєш -ось моє невдоволення. Цей не зробив нічого. Накрив його м'якою безболісною ковдрою сну. На останньому слові спокійний голос трохи здригнувся, неначе його важко було вимовити. Цей голос належав чоловікові, який сидів осторонь від решти, оповитий тінню. Край багаття. Хоча небо ще осяє в захід сонця і між багатим місцем, де сидів він, не було нічого, тінь зібралася довкола нього густою олією. Вогонь трещав і танцював. Жвавий і теплий, трохи синюватий, але жоден спавах його світу не наближався до цього чоловіка. Біля його голови тінь була густішою. Мені було трохи видно, глибокий капто, як у деяких священнослужителів. служителів. Але під ним тіні були настільки густими, що вдивлятися у них було все одно, що зазирати до криниці опівночі. Попір глянув на затіненого, а тоді відвернувся. А ти, можна сказати, спостерігач, галяксе, огризнувся він. «А ти, здається, забуваєш нашу мету», – сказав темний. Його спокійний голос набув різкості. «Чи твоя мета просто не збігається з моєю?» Останні слова він вививав обережно. Неначе вони були особливо значущими. Нахабство попела негайно зникло. Як вилита з відра вода. «Ні», – заперечив він, знову повернувшись до вогню. «Ні, звісно, що ні». «Це добре. Мені дуже не хочеться думати, що наше триваве знайомство добігло кінця. Мені теж». Нагадай на мені ще раз, який характер мають наші стосунки попили? Мовив затінений, у його терплячому голосі пролунала відчутна нотка гніву. Я... Я служу вам. Попіл зробив заспокійливий жест. Ти знаряддя в моїй руці, лагідно урвав його затінений. Не більше. На попелому обличчі відобразилося, що схоже на непокору. Він замовк. Я не... Який голос став твердим, наче пруд. З рамської сталі. Ферула Попелова Ртутна грація зникла. Він заточився. Його тіло раптово задерівняло від болю. Ти, з в моїй руці, повторив спокійний голос. Скажи це. Попіл на витягнувності стиснув зуби, а тоді його судомило. І він закричав швидше, як поранена тварина, ніж як людина. Я, з у в вашій руці, видихнув він. Пане Галяксе. Я з у вашій руці, пане Галяксе, виправився попіл і повалився. Тремтячи на коліно. Хто знає твоє ім'я зсередини, попели. Ці слова він мовляв із неспішною терплячістю, наче шкільний учень, наш шкільний учитель, який читає забитий школярем урок. Попіл обхвив себе за стан тремтливими руками і скоцюбивився, заплющивши очі. Ви, пане Гіаліаксе, Хто оберігає тебе від амірів, співців, сітів, від усіх на світі, хто готовий тебе нашкодити? Галякс спитав зі спокійною гречністю Неначе йому і справді було цікаво, якою може бути відповідь. Ви, пане Галяаксе, попелів голос був тихим, змученим і зболеним. А чиїм цілям ти служиш? Вашим цілям, пане Галяксе, ці слова він видушив із себе. Вашим і більше нічим напруга в повітрі зникла, і попелево тіло раптом обняку. Він повелився вперед на руки, із його обличчя на землю дощем закрапав під. Біле волосся мляво повисло. Довкола його обличчя. Дякую, пане, задихаючись, щиро промовив він. Я більше не забуду. Забудеш, тобі надто милі твої маленькі жорстокості. Слухайте всі, галяксове обличчя, приховане каптуром, рвучко роззирнулося довкола. Подивившись на кожну спостати, які сиділи довкола багаття, вони ніяк заворушилися. Я радий, що вирішив піти з вами сьогодні. Ви збиваєтеся зі шляху, потираєте своїм примхам. Дехто з вас, неначе забув, чого саме ми шукаємо, чого бажаємо досягти. Інші постаті, що сиділи довкола багаття, тривожно заворушилися. Каптор знову повернувся до попелу. Проте я тобі прощаю. Можливо, якби не ці нагадування, я забувся сам. Останні слова він вимовив якось різко. А тепер закінчить його спокійний голос затих. А затінений каптор повільно нахилився. Він поглянув на небо, запала вичікувальна тиша. Ті, хто сидів у кров багаття, заціпаніли з напруженими обличчями. Усі одночасно схилили голови на бік. Ніби дивлячись в одну точку на присмерковому небі, вони ніби ссивкувалися е, занюхати щось на вітрі. Я раптом свідомим, що почувається так, ніби за мною стежать, відчув якусь напруженість, ледь помітну зміну в повітрі. Зосередився на ній, радіючи можливості переключити увагу, радіючи будь-якій можливості не думати чітко, ще якихось кілька секунд. Вони йдуть, тихо промовив Галякс. Він підвівся і від нього, наче розійшлася темною імлою кипуча тінь. Кутко до мене. Інші підвелися зі своїх місць довкола багаття. Попів незграбно звісів ноги та зробив півдесятка непевних кроків до вогню. Галіакс розкинув руки, і тінь довкола нього розпустилася, наче квітка, що розкривається. Потім кожен із інших повернувся з вишуканою невимушеністю і наблизився на крок до Голіакса. Входячи в тінь довкола нього. Але коли їхні стопи опускалися на землю, вони сповільнювались і мало помалу розпливалися, наче були зроблені з піску, а на них. Віяв вітер, озернувшися тільки попіл у кошмарних очах, якого можна було помітити гнів. Тоді вони зникли. Не буду вас е, обтяжувати подальшими подіями, не буду розповідати, як я бігав від трупа до трупа, гарячково шукаючи ознак життя, як навчив мене Бен. Про свою марну спробу викопати могилу, про те, як я рився в землі, доки не свої пальці до крові, про те, як я знайшов батьків. Наш фургон я знайшов у найтемнішій годині ночі. Наш кінь протягнув його дорогою майже 100 ярдів, а тоді помер. Усередині все здавалося цілком звичним. Було дуже чисто і спокійно. Мене вразило, наскільки сильно в задній частині фургона пахло батьками. Я запалив усі лампи та свічки в фургоні. Світло мене не втішало. Але воно палало чесним золотом, Справжнього життя. Без синяв. Я зняв батьків футляр із лютнею. Ліг у батьківське ліжко поклавши лютню біля себе. Материна подушка пахла її волоссям, обіймами. Я не збирався спати, але мене зборов сон. Прокинувся я з каширом, усе довкола мене горіло. Звісно, винні були свічки. Досі отатаріли від потрясіння, я закинув у торбу кілька речей. Діючи повільно і безцільно, без страху, витягнув Бенову книжку з-під свого матраца, хоч він не пав і палав. Чим мене тепер міг налякати простий вогонь? Батькову лютню я поклав у футляр. Здавалося, ніби я краду, але я не знав, що ще могло б мені про них нагадувати. Вони обоє торкалися її дерева тисячу тисячу тисяч разів. Тоді я пішов. Зайшов до лісу і пішов, не зупиняючись, доки на східному краю неба не зажарів світанок. Коли заспівали птахи, я зупинився та поклав торбу. Дістав батькову лютню та притиснув її до себе. Потім заграв. Пальці мені боліли, але я все одно грав. Грав, доки з моїх пальців не потекла на струни кров. Грав, доки крізь дерева не пробилося сонячне світло. Грав, доки мені не заболіли руки. Я грав, намагаючись нічого не згадувати, доки не засну. Кінець 16-го розділу. Закликаю вас поставити лайк, підписатися на канал. Можете зафоловитися на твічі, для того, щоб не пропускати подальші читання. Дякую. І ми почнемо. Розділ 17 Інтерлюдія осінь Квоут простягнув руку хроністові, а тоді насупився. Повернувся до свого учня. «Перестаньте так на мене дивитися, Баст». Баст, здавалося, був готовий заплакати. «О, реші!» – видушив із себе він. «Аж гадкий не мав!» Квоут змахнув рукою, неначе ріжучи повітря долонею. «А ти не мусив, Басти, і не треба робити з цього проблеми. Але ж реші!» Квоу суворо поглянув научня. Що, басте, я повинен ридати тарвати на собі волосся? Покликати. покланати Тейлу і його янголів? Бити себе в Гуди? Ні, це дешева тритальщина. Його бича дещо пом'якшав. Я високо ціную твою турботу, але це лише частинка історії, навіть не найгірша. І я розповідаю її не для того, щоб допомог... домогтися співчуття. Квоут відсунув стілець від столу та звівся на ноги. До того ж, усе це сталося давно. Він змахнув рукою. Мовляв, дрібниці. Час видатний, цілитель. І таке інше. Він поте руки. Зараз я принесу дров. Стільки, щоб нам вистачило на ніч. Якщо я хоч трохи розуміюся на погоді, буде зима. Можеш поставити пектися, кілька буханців хліба, поки я буду на дворі, і спробувати опанувати себе. Я не стану розповідати цю історію до кінця, якщо ти дивитимешся на мене крізь сльози. Після цього Клоуд зайшов за шинквас і пішов через кухню, до чорного ходу шинку. Бас грубо потер собі очі, а тоді провів поглядом свого господаря. «Поки він чимось зайнятий, він у порядку», – тихо промовив Бас. «Прошу?» – задумливо перепитав хроніст. Він збентежено посунувся на стільці, неначе хотів звестись на ноги, але не знав, який привід вигадати. Щоб це було гречно. Бас тепло йому всміхнувся, його очі знову стали по-людськи блакитними. «Я так зрадів, почув, що, хто ви такий, і що він розповів свою історію?» Останнім часом він був уже дуже похмурому. Настрої. І цей настрій нічим не розвіяти, бо робити нічого. Можна лише сидіти і роздумувати. Я не сумніваюся, що, згадавши добрі часи, він. бас скривився. У мене не надто добре виходить це висловити. Вибачте, за те, що сталося. Я не думав як слід. Ні, поспіхом, затинаючись, відповів Хроніст. Це я, це я винен, вибачте, Бас схитнув головою. Ви просто були заскочені з за нацька. Але всього на всього спробував мене зв'язати. Його обличчя набуло дещо зболеного вирусу. Зуважте, це було аж ніяк не неприємно. Це наче удар між ногами, але по всьому тілу. Від цього стає зле знаходить слабкість, але це лише біль. Ви ж мене не поранили насправді, баст судячи з вигляду, зніяковів. Я ж хотів не просто зробити вам боляче. Можливо, я убив би вас, навіть не замислившись. Поки не запала ніякого тиша хроніс промовив: Чому б нам не повірити йому наслово, що ми обидва були засліплені одіотизмом і не закрити тему на цьому. Хроніст вичевив із себе кволу усмішку, щиро попри обставини. «Мир?» – він простягнув руку. «Мир». Вони потиснули один одному руки зі значно більшою щирою теплотою, ніж раніше. Коли Баст витягнув руку над столом, у нього задерся рукав і відкрив свіжий синеч. синець довкруг його зап'ястка. Баст присоромлено повернув на місце. «Це він мене схопив?» – швидко пояснив він. Він сильніший, ніж здається. Не кажіть йому про це. Йому тільки соромно стане. Квоут вийшов з кухні і зачинив за собою двері. Роззираючись навкруги, він неначе здивувався тому, що довкола м'яка осінь, а не весняний ліс із його історії. Він визався за ручки тачки і покотив її в ліс за шинком. Під його ногами захростіло опали листя. Неподалік від дерев лежав запас дров на зиму. В'язки дуба та ясена були складені між товберами дерев у високі нерівні стіни. Квоут вкинув два полі на в тачку, і вони вдарили по дну, наче по приглашеному барабану. За ними впали ще два. Його рухи були точними, обличчя порожні, а очі відстороненими. Продовжуючи навантажувати тачку, він рухався чимраз повільніше, наче машина, що поступово вимикається. Врешті-решт він остаточно зупинився та простояв одну довгу хвилину, нерухомий, мов камінь. Лише тоді його покинуло самовладнання. І хоча там цього не міг побачити ніхто, він закрив обличчя руками і тихо заридав. Його тіло розбивали все нові і нові хвилі тяжких мовчазних слипків. Кінець 17-го розділ. Розділ 18. Дороги до безпеки. Можливо, найвидатніше вміння нашого розуму – це здатність здавати біль. Класичні вчення розповідають нам про четверо дверей розуму, через які проходять усі відповідно до своїх потреб. Першими є двері сну. Сон надає нам схованку від світу та всього його болю. Сон допомагає скористати, скоротити час, віддаляючи нас від того, що завдало нам болю. Діставши поранення, людина часто густо падає непритомно. Так само і людина, що чує звістку, яка травмує. Часто густо мліє чи не Так, розум захищає сам себе від болю, проходячи крізь перші двері. Другими є двері забуття. Деякі рани надто глибокі, щоб загоїтися. Або ж надто глибокі, щоб загоїтися швидко. До того ж, багато спогодів просто болючі. І гоїтимуся нема. Чому? Прислів'я «Час лікує всі рани хибне, час лікує більшість ран». Усі решта сховані за цими дверима. Третіми є двері божев Бувають випадки, коли розум зазнає такого удару, що ховається в безумстві. Хоча це може і не видаватися корисним, це корисно. Бувають випадки, коли реальність – це саме тільки біль, а щоб врятуватися від цього волю, розум має покинути реальність. Останніми є двері смерті. Це крайній засіб. Після того, як ми помираємо, нам не може завдавати болю нічого, чи принаймні нам так казали. Після того, як мою родину було перебито, я забрів у глиб лісу і заснув. Цього вимагало моє тіло, а мій розум скористався першими дверима, щоб притлумити біль. Рано було прикрито тимчасово, доки не настане слушний час для загоєння. Захищаючись, Захищаючись чимала частина мого розуму просто припинила роботу, лягла спати, якщо хочете. Доки мій розум спав, чимало болючих деталей попереднього дня було виведено крізь довгі двері. Не остаточно. Я не забув, що ставиться, про це цей спогад потмінів. Я ніби бачив його крізь щільну марлю. За бажання я міг би пригадати обличчя загиблих, згадати чоловіка з чорними очима. Проте я не хотів згадувати. Я віштовхнув ці думки. Хай припадають пилом у тому куточку мого розуму, який використовується нечасто. Я снив не про кров, скляні очі та запогоріло голося, а про дещо ніжніше. І поволі рана почала німіти. Мені не снилося, що я йду лісом, з негарним і з лаклітом, мисливцем, який подорожував із нашою трупою, коли я був менший. Він йшов крізь під лісок тихо, тим часом який здіймав більше шуму, ніж поранений віл, який тягне перекон... перекинутого воза. Після тривалого приємного мовчання я зупинився, щоб поглянути на одну рослину. Він тихенько підійшов до мене ззаду. Борода мудреця, пояснив. Це видно по його краю. Він потягнувся за мене, і зверка погладив відповідну частину листка. Вона дійсно скидалася на борону. Як і вну. Це верба. Її кору можна жувати, щоб притумувати біль. Вона була гіркою і дещо жорсткою. Це черемиця. Не торкайся її листків. Я не став їх торгуватися. Це воронець. Його маленькі плоди спокійно можна їсти, поки вони червоні. Але в жодному разі, коли вони зелено-жовто-помаранчеві. Ось так треба ступати. Як хочеш іти тихо. Тут мені забавліли плитки. Ось так тихо розсувають кущі, нічим не виказують свій шлях. Отут можна знайти сухе дерево. Отак ховаються від дощу, не маючи полотна. Це отець корінь. Їсти його можна, але смак у нього кепський. Це він показував рукою. Прямо пруд, ришко сумух, ніколи їх не їш. Той, що з маленькими шишечками, це реп'янець. Їсти його варто лише тоді, як ти щойно з'їв щось подібне до прямого Від нього вибльовують усе, що є в шлунку. Отак треба ставити пастку, яка не вб'є кролика. А ця пастка його вб'є. Він скрутив зі шпагату петлю спершу в один спосіб, а потім в інший. Дивлячись, як його руки орудують шпагатом, я усвідомив, що він уже не лакліт, а абенті. Ми їхали фрогоном, і він навчав мене зв'язувати морські вузли. Вузли – цікава штука, – говорив Бен, працюючи. Вузол – це або найміцніша частина мотузки, або найслабша. Це залежить виключно від того, наскільки добре впоратися з її зв'язуванням. Він підняв руки, розтягнувши переді мною між пальцями неймовірно складний візерунок. Його очі виблискували. «Запитання є?» «Запитання є?» – сказав мій батько. Ми зупинилися на вечір, зарано через сі роками. Він сидів налаштовував ваштовував лютню та нарешті збирався зіграти матері і мені свою пісню. Ми так довго на це чекали». «Які запитання є?» – повторив він, сидячи і притуливши спиною до великого сірокаменя. «Чому ми зупиняємося біля сирокаменів?» «Здебільшого за традицією. Але дехто каже, що вони позначали старі дороги». Батьків голос змінився і перетворився на голос Бена. «Безпечні дороги. Часом дороги до безпеки, часом безпечні дороги, що виведе на безпеки». Бен витягнув до нього одну руку, неначе відчуваючи тепло багаття. Але вони мають певну силу. Це став би заперечувати лише дурень. Тут бен зник, а стоячий камінь уже був не один. Їх було багато, більше, ніж я бачив на цьому, до цього в одному місці. Вони оточували мене подвійним колом. Один камінь лежав на двох інших, утворюючи величезну арку, під якою залягла густа тінь. Я потягнувся, щоб до неї доторкнутися, і прокинувся. Мірозум прикрив свіжий біль назвами сотні коренів і ягід. Чотирма способами – запалити вогонь, дев'ятьма пастками, для яких достатньо лише молодого черевця та шпагату, і місцями, де можна знайти прісну воду. Про інші темисну я майже не думав. Бен ніколи не навчав мене зав'язувати морські вузли. Мій батько так і не закінчив своєї пісні. Я переглянув речі, які мав при собі – поводняна торба, невеличкий ножичок, клубок шпагату, трохи воску, мідний гріш, два залізни, шими, а також риторика і логіка – книжка, яку мені подарував Бен. Окрім одягу та батькової лютні я не мав більше нічого, я пішов шукати питну воду. Вода понад усе, казав мені Лакліт. без будь-чого іншого можна обходитися по кілька днів. Я вивчив релів місцевості і походив звіриними стежками. Перш ніж знайти сховане посеред беріз невеличке озерце, що живилося з джерела. Я помітив, як небо за деревами багряніє, наставали сутінки. Мені страшенно хотілося пити, але обачність перемогла, і я випив лише трішки. За я не збирав сухого хмизу. Під деякими деревами, прилаштував просту пастку, пошукав і знайшов кілька стеблиненько листа і намазав їхнім соком пальці в тих місцях, де вони були скривавлені подерті. Пощіпування дещо відвернуло мою увагу від спогадів про те, як я їх пошкодив. Чекаючи, доки сік засохне, я вперше спокійно роззирнувся довкола. Добий берези воювали між собою за простір. З їхніх стоборів, під зопоною з, з, з, з гілок утворилося візерунки, в яких світло чергувалося з пітьмою. З озера біг камінь на схід невеличких струмочок. Може, це і було гарно, але я цього не помітив. Не міг помітити. Для мене дерева були прихистком, підлісок джерелом харчування, а озеро, як відбивало місячне світло, лише нагадувало мені про власну спрагу. Ще біля озера лежав на боці великий прямокутний камінь. За кілька днів до нього, за кілька днів до цього я впізнав би в ньому сіро камінь. Тепер я бачив у ньому зручний вітролом, до якого можна Притулятися спиною під час сну. Крізь крони, дерев я побачив, що зірки згасли. Це означало, що я скуштував води кілька годин тому, оскільки мені не стало від неї зле, я вирішив, що вона напевно безпечна і попив. Попивши, я не освіжився, а лише усвідомив силу власного голоду. Я сів на камінь краю озерця, зірвав лист зі стеблин, нинько листа, та з'їв один листок. Він був грубий, схожий на папір і гіркий. Я з'їв усі інші, але це не допомогло. Я попив води ще раз, а тоді ліг спати, не приймаючись тим, що камінь холодний і твердий. Чи принаймні вдаючи, що мені байдуже. Я прокинувся попив і пішов гулянути на пастку, яку поставив. Здивувався, побачивши, що там уже силкується звільниця від шнура кролик. Дістав маленький ножик і згадав, як Лакліт показав мені, як оббілувати кролика. Тоді подумав про кров і про те якої відчуватиму її в себе на руках, мені стало зле, і я виблював. Звільнив кролика і повернувся до озерця. Я ще раз попив води та сів на камінь. Відчув легке запаморочення і замислився, чи була не від голоду. За мить мені переснувся в голові. Я виявив себе за дурість. Знайшов трохи чаги, що росла на мертвому дереві, і з'їв її, помивши в озерці. Вона була жорстокою, на смак нагадував грязюку. Я з'їв усі гриби, які спромігся знайти. Я поставив нову паску, таку, що вб'є. Потім, занюхавши у повітрі дощ, повернувся до мені, щоб зробити схованку для своєї лютні. Кінець. 18-го розділ. Розділ 19. Пальці та З Спершу я був майже як машина. Бездумно виконував дії, що збережуть мені життя. Я з'їв другого кролика з тих, яких упіймав. А також третього. Знайшов ягідник із суницями. Порився в пошуках корінців. Наприкінці четвертого дня я мав усе, чого потребував для виживання. Обгороджене камінням кострище, схованку для лютні, Я навіть зібрав невеличкий запас харчів, на який міг покластися у надзвичайній ситуації. А ще я мав те, чого не потребував. Час. Подбавши про нагальні потреби, я усвідомив, що мені нічого робити. Гадаю, саме тоді почала пробу пробуджуватися маленька часточка мого розуму. Не сумнівайтеся, я був сам не свій. Принаймні, я вже був не тим, Ким був завиток до цього. Я повністю зосереджувався на всьому, що робив, не залишаючи вільної для спогадів жодну частину себе. Я ставав дедалі худішим та, обірваним, та обірванішим, спав під дощем або на сонці, на м'якій травичці, вологій землі або в гострому камінні, з такою глибокою байдужістю, яку може викликати лише скорбота. На своє оточення завжди лише, я зважав лише тоді, коли йшов дощ, оскільки тоді я не міг дістати лютню, щоб пограти, і від цього мені було боляче. Звісно, я грав. Це було моєю єдиною втіхою. До кінця першого місяця на моїх пальцях утворилися тверді, мов каміння мозолі, і я міг грати годину за годиною. Я грав і перегравав усі пісні, які знав на пам'ять. Потім грав іще й ті пісні, які знав цяктак, по змозі заповнюючи забуті уривки. Зрештою, я навчився грати від пробудження до сну. Я кинув грати пісні, які знав і почав придумувати нові. Я вже придумував пісні, навіть допоміг батькові сказати куплет чи два. Але тепер я приділяв увагу лише цьому. Деякі з тих пісень залишаються зі мною до сьогодні. Невдовзі я почав грати. Як це мені пояснити? Я почав грати дещо відмінне від пісень. Коли сенце зігріває траву, а вітерець вас обіває, це викликає певні відчуття. Я грав доти, доки не передавав ці відчуття правильно. Грав, поки звуки музики не починали нагадувати про теплу траву і про холодний вітерець. Грав лише для себе, але я був суворим слухачем. Пам'ятаю, як я витратив майже три дні на спроби передати, як вітер перевер... перевертає листок. До кінця другого місяця я навчився грати подібні речі майже з такою легкістю, з якої бачив і відчував їх. Сонце заходить за хмари, пташка п'є роса в вороляку. Десь на третій місяць я перестав визирати назовні і почував шукати теми для гри всередині. Я навчився грати подорожі у фургоні з Беном, співи з батьком біля вогню, спостереження за танцями Шанді листя листи гарної погоди на дворі, усмішку матері. Безумовно грати це мені було боляче, але це був такий біль, який виникає тоді, коли то з струн лютні, незагоїними пальцями. З мене витекло трохи крові, і я став сподіватися, що скоро загрубію. Наприкінці літа одна зі струн порвалася так, що полагодити її було неможливо. Більшу частину того дня я провів у німому заціпанінні, не знаючи, напевне, що робити. Розум мій досі був занімілий, і більшу частина його спала. Я зосередився на своїй проблемі з примарною тінню колишньої тямучості. Усвідомивши, що я не можу ні вигладити струну, ні придбати нову, я знову сів і заходився навчатися гри всього на шести струнах. За один виток я навчився давати раду шістьом струнам, майже так само добре, як коїсь сімом. За три вітки я вже намагався грати очікування під час дощу. Аж тут порвалося друга струна. Цього разу я не став вагатися. Я прибрав непотрібну сторону і почав усітися знову. Третя струна порвалася всередині жнив. Витративши на спроби майже півдня, я усвідомив, що три порвані струни – це забагато. Тож я поклав у обтріпану полотняну торбу невеличкий тьмяний ножик, пів клубка шпагату та бенову книжку. Тоді закинув на плечі батькові лютню і пішов. Я впробував мугикати снігопад під час листопаду пізньої осені. За пальці та лютню з чотирма струнами. Але це було не те саме, що грати ці речі. Мій план був таким – знайти дорогу та дійти нею до якогось містечка. Я й гадки не мав наскільки далеко мені до першої чи до другого, в якому напрямку вони можуть бути розташовані, та як вони можуть називатись. Я знав, що перебуваю десь на півдні Союзу, але точне місце забулося. Переплівшись із іншими спогадами, які мені не надто хотілося розкопувати, визначилося мені допомогла погода. Прохолодна осінь перетворилася на зимову стужу. Я знав, що південніше, погода тепліша, тож я, не маючи кращого плану, став так, щоб сонце було ліворуч від мене і спробував подавати якнайбільшу відстань. Наступний виток був справжнім випробуванням. Невеликий запас їжі, який я взяв із собою, невдовзі закінчився і мені коли я відчув і мені, коли я відчував голову, доводилося зупинятися і щось збирати. Бували дні, коли я не міг знайти воду, а коли я її знаходив, у мене не було в чому її нести. Невилучка колія від фургона вливалася... вливалася у більшу дорогу, яка вливалася у ще більшу. Моїм ногам було тісно в черевиках, і вони вкривалися пухирями. Часом вночі стояв лютий холод. Шинки траплялися, але я зазвичай оминав їх десятою дорогою. І тільки іноді краткома пив із корид для коней. Було є кілька малих містечок, але я потребував чогось більшого. Фермерам не потрібні струни для лютні. Спершу, почувши, що наближається на обикінь, я вимихить кульгав у бік і ховався край дороги. Я ж не не говорив з якоюсь іншою людиною від того вечора, коли переробили мою родину. Я був подібнішим до дикого звіра, ніж до, 20... до 12-річного хлопчика. Але врешті-решт дорога стала завеликою, на ній стало забагато мандрівників. І мені доводилося більше часу ховатися, ніж жити. А тому я вирішив кинути виклик дорожньому руху, а тоді з полегшенням усвідомив, що на мене практично не звертають уваги. Якось уранці, не пройшовши ще й годину, я почув, що до мене заду бажається віз. Дорога була достатньо широкою, щоб на ній могли проїхати бік у бік два фургони, але я все одно відійшов на траву на узбіччі. Агов, хлопче! крикнув грубий чоловічий голос за мною. Я не повернувся. Здоров, хлопаку. Я, не, озар... не озираючись, відійшов від дороги в траву ще далі, не зводив очей і землі з себе під ногами. Віз повільно їхав поруч зі мною. Голос заревів вдвічі рушніше, ніж до цього. Хлопче, хлопче, я підняв очі і побачив обвітряного старого, який мружився на сонці. Йому могло бути як сорок років, так і всі сімдесят. Біля нього на возі сидів плечистий юнак із негарним обличчям. Я здогадався, що це, батько та син. «Ти що, глухий, хлопче?» У старого вийшло «глухий». Я хитнув головою. «А що, німий?» Я знову хитнув головою. «Ні». Розмовляти з кимось було дивно. Мій голос звучав чудно. Заробів і зарежавів через брак використання. Він примружено поглянув на мене. «До города чешеш?» Я кивнув, Я кивнув, говорити знову не хотілося. «То ліз сюди». Він кивнув на задок воза. Сем спокійно потягне такого задохлика, як оце ти. Він погладив свого мула по крупу. Погодитися було легше, ніж утекти. А покрирів мене на ногах пощіпував від поту в черевичках. Я пішов до задньої частини відкритого воза і поліз, затягнувши за собою лютню. Ззаду відкритий віз був десь на три четверті заповнений великими поводняними мішками. З одного з них викотилося кілька круглих вузливатих гарбузів, які безцільно перекочувалися дном. Старий тріснув вішками. Вйоу! І мув, знехотя набрав швидкість. Я підняв кілька випалих горбузів і запхав їх у роз... розв'язаний мішок. Старий фермер усміхнувся мені через плече. Дякую, хлопче. Я сед, а це Джейк. Мого тобі просісти? Як сильно трусани можеш вивелиться. Виварю, Я сів на один з мішків, напружившись не знати з якої причини та не знаючи, чого очікувати. Старий фермер продав вішки синові і дістав із торби між ними великий темний буханець хліба. Невимушено відірвав чималий шмат, щедро намазав його маслом і передав мені. Від цієї несподіваної доброти мені заболівав в грудях. Я вже півроку не їв хліба. Він був м'який і теплий, а масло було солодке. Я залишив шматочок на потім. Сховавши його у свою поотняну торбину. Провівши чверть години в тиші, старий повернувся. Гаєш на цій штуці, хлопче? показав наводля з лютною. Я притиснув його до себе. Вона зламана. «А-а-а-а!» промовив промови він. «Я думав, він скаже мені злісти. Але він замість цього всміхнувся і кивнув чоловікові поруч із собою. Тоді нам просто доведеться тебе розважати. Він заспівав мідника гарбаря. Застільну пісню, старшу за самого Бога. За мит до нього долучився син. І їхні грубі голоси утворили просту гармонію, від якої в мене всередині щось заболіло. Згадалися інші вози, інші пісні напівзабута домівка. Кінець, 19 розділ. Розділ 20. На руках кров кулаки пече. Десь о півдні віз звернув на іншу дорогу. Тепер уже широку, мов річка, і вимощену бруківкою. По первах, там було зовсім трохи подорожніх, і один-два фургони. Але мені, після такої тривалої самотності, це здавалося величезним натовпом. Ми заглибились у місто. І низькі будівлі поступилися місцем, вищим крамницям і шинкам. На зміну деревам і садкам прийшли провулки та продавці з возиками. На величезній річці дор дорозі ставало чим раз тісніше від усякої всячини, яку несло її течією, сотень возів і пішоходів, десятки фур і фургонів, а також поодиноких вершників. Було чути стукіт кінських копит і людські крики, Одгонило пивом, потом, сміттям і дьохтем. Я замислився, що це за місто, та чи не був я тут раніше перш. Я стіпив зуби і змусив себе думати про інше. Майже приїхали, перекричав гамір Сет. врешті решт дорога вийшла на, ря... на ринок. Фургони котилися бруківкою, видаючи звук, схожий на віддалений грім. Торгувалися та сварилися чиїсь голоси. Десь у диленій пронизливим високим голосом плакала дитина. Ми приїздили трохи туди-сюди, поки він не знайшов вільний куток перед книгарнею. Сет зупинив воза, і я вистрибнув тим часом, як вони розтяг... розтягувалися, засадівшись у дорозі. Далі я за своєю рідною мовчазною домовленістю допоміг їм зняти з задньої частини воза гулясті мішки та скласти їх з одного боку. Півгодини по тому ми вже спочивали посеред куб мішків. Сет поглянув на мене, прикривши очі рукою. Що, буд що будеш сьогодні робити у городі, хлопче? «Мені потрібні струни для лютні», – сказав я. «Више тоді до мене дійшов, що я не знаю, до... де батькова лютня». Я дико розвернувся навкруги, вона не була у возі там, де я її залишив. Не тулилася до стіни і не лежала на купу гарбузів. У мене всередині все аж стиснулося. Поки я не помітив її серед розкритих, повтняних мішків, підійшов до неї та взяв тримтівими руками. Старший фермер усміхнувся мені і простягнув пару визлувати гарбузів, які ми перед цим вивантажували. «Що подумав твоя матуся, якби ти приніс додому парочку найчудовіших, жовто-гарячих масляних гарбузів по цей бік Елду?» «Ні, я не можу», – затинаючись, відмовився, я і водночас відігнав від себе спогад про роздерті пальці, що риються в землі та за погорілого волосся. Т -t -t «Тобто ви вже?» – я поступово замовк, ще дужче, притиснувши лютню до грудей і відійшовши на пару кроків. Він придивився до мене, наче бачив вперше. Раптом, знітившись, я уявив, який вигляд, напевно, маю. Обідраний і замучений голодом. Я обняв лютню і відступився ще далі. Фермер опустив руки, а його усмішка засла. «Ех, хлопче!» – тихо промовив він. Він поклав гарбуз, а тоді знову повернувся до мене і заговорив із загідною серйозністю. «Ми з Джейком тут торгуватимемо десь до смиркання. Як знайдеш до того часу те, що шукаєш, можеш їхати з нами на ферму. Бувають дні, коли нам із жінкою точно не завадить підмога. Ми будемо тобі дуже раді». «Так, Джейку?» Джейк теж дивився на мене. Його чесне обличчя виражало жаль. «Та, звісно, тату. Вона ж так сказала тоді, як ми їхали». Старий фермер не зводив з мене серйозних очей. «Це Приморська площа», – сказав він, показавши на своїй ступні. «Ми тут будемо до темна. Може, ще трохи побудемо, як стемніє. Як хочеш проїхатися, вертайся». Його погляд став збентежним. «Чуєш? Можеш поїхати з нами». Я крок за кроком заткував далі, не знаючи, напевне, чому це роблю. Лише знаючи, що, поїхавши з ним, я буду змушений пояснювати, буду змушений згадувати, що завгодно, аби тільки не відчиняти ті двері. Ні, ні, дякую. затинаючись, відповів я. Ви мені дуже допомогли, я буду в порядку. Мене штовхнув заду чоловіку шкіряному фартуху. Переполохавшись, я розвернувся і побіг. Я чув, як один з них гукнув у мене за спиною, але їхні голоси заглушив натовп. Я побіг а серце обтяжувало мені груди. Тарбієн настільки великий, що пройти його з кінця в кінець за один день неможливо, навіть якщо не губитись. І до вас не чіплятимуться в запутаному повотинні завистих вулиць і глухих провулків. Вас не кажучи, він був надто великим. Він був величезний, безмежний. Людські моря, ліси, з будіви, широкі, як річки, дороги, він відгонив сечею, сечею, потім вугільним димом і дьогтем. Якби я був при своєму розумі, то туди б не подався. З часом я заблукав, звернув чи то зарано, чи то запізно, а тоді спробував компенсувати це, пішовши навпростець провулком, який скидався на виски провалля між двома високими будівлями. Він звивався, наче яр, який залишився після річки, що перейшла до чистішого русла. Сміття злітало вгору, уздовж стін і заповнював щелини між будівлями і дверима в нішах. Після кількох поворотів я відчув зірклий запах мертвичини. Я завернув за і хитнувся до стіни, осліпнувши від зірочок. Болю в очах. Відчув, як мене за зап'ястки, якісь грубі руки. Розплющивши очі, я побачив старшого за себе хлопчину. Він був відвічі більше за мене, мав темне волосся і дикі очі. Через розмазаний по обличчю він здавався бородатим. Тому його юне обличчя... Дивувало жорстокістю. Ще двоє хлопчиків відірвали мене від стіни. Один з них скрутив мені руку, і я зойкнув. Старший хлопчина, почувши цей звук усміхнувся і провів рукою крізь волосся. Що ти тут робиш, Налте, загубився? Його усмішка стала ширшою. Я спробував відсторонитись, але один із хлопців скрутив мені за зап'ясток, і я охнув. Ні, здається, він загубився, піку, сказав хлопчина, переворочив мемо. Той, що був ліворуч, різко вдарив мене ліктем у сроню. І провулок не захитався довкола мене. Піка засміявся. Я шукаю теслярню, промирив я, трохи приголомшений. Обича півки набуло кровожерливого виразу. Він схопив мене обома руками за плечі. Я тебе питав, прокричав він. Я казав, що тобі можна говорити, він буцну минило бомби в обличчя. І я відчув, як щось різко тріснуло, а далі відчув вибух болю. Чуєш, Піко? голос, здавалося, долинав звідти, звідки ти не міг. Чесно гав, потицював мій футляр із лютньою і перекинув його. «Чуєш, Піко, глянь на це!» Піко опустив погляд на лунки губ. То впав просто на землю футляр із лютньою. «Що ти вкрав, Налте?» «Я це не крав!» Один із хлопчаків, які отримали мене за руки, засміявся. «Атож, це тобі дядько дав, щоб ти це продав і купив ліки в хворої бабці. Він засміявся ще раз. Тим часом, як я намагався, кліпат, кліпаючи позбутися сліз на очах, я почув як тричі класного то відмикали засуви. Далі пролунало характерне гармонійне бренькання. Лютні дістав з футляр. «Ох і сумно були твої бабці, що ти це загубив, Налте!» Піка говорив тихо. «Обий нас з Тейлу!» – вибухнув хлопчина правороч від мене. «Піко, знаєш, скільки така штука коштує?» «Та за таку золотом платять, Піко!» «Не вимовляй отак ім'я Тейлу!» – попросив хлопчина зліва від мене. Що? «Не поминай Тейлу без наглої потреби, бо він усі думки і діяння судить із неба», – продекламував він. «Та хай Тейлу з його великою блискучою цюцюркою мене обісить, якщо ця штука не коштує 20 талантів. Отже, ми б можемо отримати вдайки на принаймні 6. Знаєш, що можна зробити з такою силою грошей? Тобі взагалі не випаде нагода щось із ними зробити, якщо ти не перестанеш так говорити». Тейл нас глядить, але він мстивий, – другий хлопчина говорив поштиво і боязко. «Ти, певно, знову спав у церкві. Релігія до тебе чіпляється, як до мене блохи. Я тобі руки у вузов зав'яжу. Твоя мамця, курва, віддається за гріш. Не говори про мою маму, Ліне. Залізний гріш». На той час я вже зумів, покліпавши, прибрати з очей сльози. І побачив, що Піка сидить у провулку навпі... навчіпочки. Здавалося, моя лютня, моя прекрасна лютня його зачарувала. Він тримав її за заземріяними очима, знов і знову обертаючи її брудними руками, Крізь імілу страху та болю до мене найквапом приходив жах. Коли два голоси в мене за спиною стули стали гучнішими, я почав відчувати всередині пауки гнів. Я напружився, битися з ними я не міг, але знав, якщо заводію своєю лютньою, то вирвуся в натовп. Я зможу від них відірватися і знову опинитися в безпеці. Та вона все одно трахалася далі, тільки тепер їй давали всього по пів гроша за раз. Тим-то в тебе така м'яка голова, тобі пощастило, що вм'ятини немає, тож не жорися. Ось чому тебе так тягне на релігію, переможно закінчив перший хлопчина. Я відчув лише якесь напруження праворуч від себе, напружився і сам, готовий до стрибка. А у дякую що попередив: я чую, що Тайлу любить ховатися за великими купами кінського олна, і що. Раптом обидві руки звільнилися, один хлопчина втиснув іншого в стіну. Я притьмом подолав три кроки до піки, схопив лютній загрив і потягнув. Але піка був чи то прудкішим, ніж я очікував, чи то синішим. Люти не мені до рук. Мене різко зупинили, а піку зіп'яли на ноги. Наді мною взяли гору роздатування і гнів. Я відпустив лютню і кинувся на піку. Скажено задрапав йому обличчя і шию. Але він пережив надто багато вуличних бійок, щоб дозволити мені наблизитися до чогось життєво важливого. Одним нігтем я провів по його обличчю криваву рис, риску від вуха до підборіддя. Тоді він кинувся на мене, відтісняючи, поки я не різався стіну провулка. Я вдарився головою об цегло. І не впав лише завдяки тому, що Піка заходився гамселити мною облагеньку стіну. Я судомно вдихнув і лише тоді зрозумів. Увесь цей час я репетував від нього відгонило задавленим задавненим потом із гірклою олією. Його долоні прип'яли мої руки до боків, і він що сильніше втиснув мене в стіну. Я не чітко усвідомлював, що він напевне впустив мою лютню. Я знову судомно вдихнув і заходився згамселити на ослів. А тоді ще раз ударився головою об стіну. Зрозумів, що моє обличчя втиснулося йому в плече, і добряче гризанув. Відчув, як його шкіра рветься під моїми зубами, а тоді з'явився смак крові. Піка закричав і відсахнувся від мене. Я вдихнув і скривився від надривного болю в грудях. Не встиг я вирухнутися чи подумати, як Піка знову на мене за мене схопився. Він гепнув мою мною об стіну раз, потім і ще раз. Моя голова гойдалася вперед-назад, відскакуючи від стіни. Потім він схопив мене за горло крутнув мною і кинув на землю. Саме тоді я почув шум, і все на наче зупинилося. Після того, як мою трупу перебило, бувало так, що мені снилися батьки. Вони б виживі і співали. У моєму сні їхня смерть була помилкою, непорозумінням, новою п'єсою, яку вони репетирували. А я кілька секунд відпочивав від величезної скорботи. Що грутали мене, і невпинно чавило. Я обнімав їх, і ми сміялися з моєю дурнуватою тривогою. Я співав з ними, і якусь мить усе було чудово. Чудово. Але я завжди прокидався темряві біля лісового озерця. Що я тут роблю? Де мої батьки? Тоді я згадував усе, наче відкривалася рана. Вони загинули, а я був страшенно самотній. А та величезна вага, що зникла всього на мить, знову навалювалася на мене сильніше, ніж до цього, бо я не був до неї готовий тоді я лежав на спині, видивляючись у пітьму з болими грудях. Ледве дихаючи. У глибині душі я розумів. Усе вже ніколи не буде гаразд, Ніколи. Коли піка кинув мене на землю, моє тіло вже заніміло, настільки, що я ледве відчув, як піді мною ламається батькова лютня. Вона видала такий звук, наче то помиряла, помирала мрія. І з ним до моїх грудей повернувся той такий нездоровий біль, який спиняв дихання. Я роззирнувся довкола і побачив, як Піка важко дихає і тримається за плече. Один з хлопчаків поставив коліно на груди іншому. Вони вже не борюкалися, обидва приголомшено дивилися в мій бік. Я ошовешено витрачився на свої руки, закривав ні в тих місцях, де шкіру прокололи шматки дерева. «Мовий гівнюк мене вкусив», – тихо сказав Піка, – ніби йому геть не вірилося в те, що сталося. «Злізай з мене», – промовив хлопчисько, що лежав на спині. «Я сказав, що так говорити не можна. І диви, що сталося. Піка скривився і побагровів на виду. Вкусив! скрикнув він і з усієї сили замахнувся на мою голову ногою. Я спробував забратися геть, більше не нашкодивши лютні. Його копняк влучив мене, мені в нирку, а я знову полетів на рештки інструмента, розтрощивши його ще більше. Бачиш, що буває, якщо насміхатися за імені Тейлу. Та облич уже свого Тейлу, зрізай мене і хапай оту штуку. Може, для Дайкіна вона ще буде чогось варта. Диви, що ти не робив! Не припиняв вийти наді мною Піка. Я дістав копняка в бік і перекотився на інший бік. Моє полозору поміччя почало тим... темніти по краях. Я мало не радів цьому, хоч якась можливість забутися. Проте глибший біль нікуди не дівався і залишився неторканим. Я стиснув за руки, в кулаки, і їх аж запекло. Ці балабушки, наче й досі нічого. Вони якісь стріблясті. Бився б заклад, що за них можна щось виручити. Піка знову підвів ногу назад, я спробував підняти долоні, щоб захиститися від неї, але мої руки лише засіпалися. А Піка копнув мене в живіт. Хапаю отут дрібничку. Піко, Піко! Піка знову копнув мене в живіт, і як воло виблював нам в руківку. Ану сійте, міська, варта! Вукнули ще один голос. Мить тиші, а тоді шаркання й миготіння швидких ніг. Замить важкі чоботи прогупали повз нас і затихли на віддалі. Пам'ятаю, як мені боліло в грудях. Я знепритомнів. І з пітьми мене витрусила якась людина, що вивертала мені кишені. Я марно спробував розплющити очі, почув, як якийсь голос бурмочив собі під носа. Оце і усе, що я маю за те, що врятував тобі життя, мідяк і пару шимів. Випивку на вечір нікчемний не милий негідник. Він зайшовся глибоким грудним кашлем і мене накрило перегаром. Так волав, якби не твій дівчачий голос. Я б не міг не біг аж сюди. Я спробував щось сказати, але замість слів із мене вивився стогін. «Ну, ти живий, гадаю, це вже щось». Я почув, як він, підводячись, рикнув, а потім важке гупання його чобіт розчинилося в тиші. За якийсь час я зрозумів, що можу розпущити очі. У мене перед очима все розпливалося, а ніс видавився більшим за решту голови. Я обережно в нього потицяв. Зламаний. Згадавши бенову науку, я поставив в долоні обабіч носа та вправив його різким рухом. Я стипив зуби, щоб не закричати від болю, а очі в мене наповнилися слізьми. Я позбувся їх, покліпавши, і мені відлягло від серця. Я побачив вулицю без тієї болісної розмитості, яка була мить тому. Вміст моєї торбинки лежав біля мене на землі. Пів клубка шпагату, маленький тв'яний ножик, риторика і логіка, та ще з завишок того шматка хліба, який дав мені на обід фермер. Здавалося, відтоді минула ціла вічність. Фермер, я подумав про Сета і Джейка. М'який хліб із масла, пісні під час їзди на возі. Вони запропонували мені безпечне місце, нову домівку. За раптовим спогадом прийшов раптовий панічний жах, від якого стало зле. Я оглянув на провулок від раптового пороху, мені заболіла голова. Перебираючи сміття руками, я знайшов кілька жахливо знайомих скавок дерева, мовчки витріщився на них, і світ довкола мене непомітно потемнів. Я кинув погляд на тоненьку смужку неба, яку було видно над головою, і побачив, що вона багровіє, настають сутінки. Котра зараз година, як вапливо зібрав пожитки, повівшись із беновою книжкою лагідніше, ніж усім іншим, і пошкандибав, як я сподівався, у напрямку Приморської площі. Доки я знайшов площу, на небі остаточно згасли сутінки. Між нечисленними пізніми покупцями ліниво котилося кілька фургонів. Я декошкандибав від одного кута площі до іншого. Знавісніло розшукуючи Старого фермера, який мене підвіз, Намагаючись знайти якийсь із тих потворених вузлуватих гарбузів. Коли я нарешті знайшов книгарню, біля якої зупинився сет, я задихався і хитався. Все і його воза не було видно ніде. Я опустився на порожнє місце, що лишилося від його сином, від його сина возом і відчув біль... біль від десятка ушкоджень, які примусив себе ігнорувати. Я обмацав їх одне за одним. Мені боліло кілька ребер хоча й не міг зрозуміти, чи це вони зламані, чи це порвався хрящ. Надто швидко вирухнувши головою, я відчув запаморочення і нодоту, мабуть через трус мозку. У мене був зламаний ніс, а свої сінці та подрапини я взагалі не міг спокійно підрахувати. До того ж, я був голодний. Оскільки я міг щось вдіяти лише з останнім, то взяв залишок отриманого раніше шматка хліба та з'їв його. Цього було недостатньо, але це було краще, ніж нічого. Я попив з корита для кони, а пити мені хотілося досить сильно, щоб зневажати на те, що вода сгонувата і кисла. Я подумав, чи мені бувало не забратися геть, але в моєму нинішньому стані довелося б іти кілька годин. До того ж, на околицях міста на мене не чекало нічого, крім багатьох миль фермерських угідь, на яких вже зібрали врожай. Жодних дерев, які захищали б від, від вітру, жодного хмизу, щоб розвести багаття, жодних кроликів, на яких можна ставити пастки, жодних корінців, які можна викопувати... Жодного вересу, на якому можна вдягтися. Я був настільки голодний, що мішунок перетворився на тяги на тухий вузол. Тут я принаймні відчував запах курчати, якого десь готували. Я пішов на цей запах, але мені помарочилось упаморочилось у голові. А ще боліла ребра. Можливо, завтра хтось дасть мені поїсти. Наразі був я надто втомлений. Найбільше мені хотілося спати. З бурківки виходили останні залишки тепла від сонця, а вітер посилювався. Я повернуся до дверей книгарні, щоб сховатися від вітру. Я вже мало не заснув, аж тут власник крамниці відчинив двері та копнув мене, сказавши забиратися геть, бо інакше він викличе по варту. Я якнайшвидше подався геть. Опістя я знайшов у провулку кілька порожніх ящиків. Скрутився калачиком під ними, побитий і втомлений. Заплющив очі і не назгадувати, як воно. Спати в теплі і ситості. Серед людей, які тебе люблять. Це була перша ніч із майже трьох років, які я провів у Тарбієні. Кінець 20-го року вас